Köszönöm, hogy figyeltek rám. Kellemes ötazást kívánok a Vassó társaságban. Köszönjük szépen. A Rádió Q99.5 közlekedési híreit hallották. Bizony. A műsort az Sbp Systems Kft. támogatta. Köszönjük. A Hollán Ernő utca 18 szám alatt találja a Kejfejöcsi zenei partnerét, ahol este nyolcik félárakkal és most klasszikus zenékkel is várja a István. Azt is köszönjük. Ma a 2014. március 28-a van és péntek. Mit szólnak hozzá? Tudom a dátumot. 5 perc reggel 7 óra. Ez a Keifej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Én például valamikor tudtam, hogy AU7, és aztán folytatódott elfelejtettem. Tehát a számot Most valami 2012, és aztán nem tudom tovább. Nem tudom, önök tudják egy kívül a személyigazolvány számukat? Talán a személyi számomat is tudtam valamikor. És azt is hogy az az szemben? Holvány, dillagőzöm nincs. Visszakaptam az automat ott hagytam némi magyar pénzt ellenében, visszaadtam a kicsit, kaptam egy nagyobbat. Most 20 ezer kilométer kell visszamenni. Kérdeztem a szervizben, hogy az az autó mennyi ideig tart el? Mondták, 20 évig. most 7 éves, hát figyeljenek nekem nem biztos, hogy lesz 13 évem honpalanak külgyésem 8 fok van ebben az autóban van hőmérő van benne rádió is de nem nagyon emlékszem, hogy miről volt benne szóval amíg idefelé évet hallgattam önök a kejfejöncsit hallják itt a 99.5-ös frekvencián, menek elkészítésében ma is Csalucki Zsolt lesz segítségemre Ebben olyan nagy változás napról napra nincs. Ez a műsor számtalan alcíme közül az egyikben azt hirdető, hogy benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók is Fiala János műsor, a hallgatók önök. Most éppen nem telefonálnak. 353 94 51 az elérhetőségem. 3 94 János pedig én volnék. Tegnap reggel még az voltam. Nem a reggel is azt hiszem, az vagyok. A műsor tizenkét éven aluljaknak. Nem való. Nagyjából az összes koordinátát, amit le kell adni az irányító tololynak leadtam. Bácska Jánossal fogom önöket összehozni. Ő egy polgármester. Aztán összehozom önöket Navracsi Stiborra. Ő egy miniszterelnök helyettes. Aztán összehozom önöket Hoz Gonyi Zoltánnal. Ő egy alpolgármester. Aztán vagy kezdünk egymással valamit, vagy elmegyek viszonylag hamar Haza, aztán uszodába, aztán beszélgetek, ebédelek emberekkel, aztán délután pedig egy nagy túrára indulok a városban. De annak nincs köze a kampányhoz. Tehát nem kampányolni megyek. Most se telefonál senki. Ha arra gondolok, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és itt tényleg az ember telefonálhat, és azt mondja, fia Laura, ma van a feleségem születésnapja. Jolán, boldog születésnapot kívánok. Akkor ez egy soha térő alkalom. Mégse köszöntötte föl senki se Jolánt. Nem rajtam múlott. Tehát egy nagyon kis műsort készítettem. Nem bántam meg, de nem csinálnék még egyszer egy ilyen lábvízű műsort. Sajnálom az apropót, ami lehetővé tette. Tessék! Jó reggelt, Jának Fiala út! Azt szeretném Öntől kérdezni, hogy jó pár évtel ezelőtt csinált egy nem reprezentatív felmérést, egy 100 felmérést a tavazatokról, akkor azt ígérte, hogy a választások előtt még egyszer erre fog keríteni. De úgy döntöttem, hogy nem. Nem, értem. Jó, rendben. Köszönöm szépen, és kellemes hétvégét. Önnek is. még lehet, hogy a jövő héten csinálni, ma egész biztos, hogy nem. A műsor után kaptam egy e-mailt, egy hajdon volt országgyűlési képviselőtől, aki megrót a műsor miatt, hogy nem erre számított. Pontos a személye, de diszkréció van, tehát nem fogom megmondani. Elolvastam, és elszomorodtam. A levél a lojalitásról szólt, és nem arról, amiről én beszéltem, és azon gondolkodtam, hogy a lojalitás az vajon mi mindenen tud, beleértve a gátakat, az önkontrollt, a tévedés kockázatával átcsapni fölötte, mint a víz. Felhívtam az illetőt, nem jutottunk messzebbre, leraktam a telefont, aztán küldtem egy sms hogy elnézését leraktam, de ez most még pitián erre volt, mint a műsor visszaívott. És csak azt tudtam mondani az illetőnek, amit apukám mondott annak idején nekem, hogy döntsem el, hogy magamat akarom-e meggyőzni, vagy őt, mert ha őt, akkor azzal hagyjak fel, ha magamat, akkor küzdjek még egy kicsit magammal. Tíz perccel múlott hét óra rövidesen felé bombácska Jánost. 3.50, látják? Azt sem mondta, hogy a tegnapi műsor miről szólt. Annyira lábvizű volt, hogy így most nincs is kedven felidézni. The Közel az elemcsere Közel a hajóórának elfordítása. 11 perccel 7 óra után arra bizthatom önöket, hogy hívjanak, mert erre legközelebb nagyjából 75 perc múlva lesz módjuk, de inkább 8 van Ez a YouTube és a Beautiful Day elérhetőségem 3539451. 3 5, 3, 9, 4, 5 1 You're a ghost. So nem, érzi, nem mert amióta a miniszterelnökséget vezető államtitkár azóta ő azzal az Ars él, hogy ő Orbán Viktor magyar hangja, és ő azt csak kontrolláltan teheti meg. Köszönöm frakcióvezetőként volt önállósága, miniszterelnökséget vezető államtitkárként pedig korlátozottam. Köszönöm! Szívese. Én is sajnálom, évente kétszer vagy háromszor szoktunk találkozni, és gyakran váltunk SMS-t. Pontosabban gyakrabban, már mint amilyen gyakran találkozunk. 3.53.94.51 Én épp most olvastam ki egy nagyon aranyos könyvet, Eleanor H. Porter, az a című könyv, egy 11 éves kislányról szól, Ez, aki olyan, olyan kis aranyos kislány, hogy mind, minden ember, ami, ami történik vele, megtalálja a, a jót. És mind, minden ember azt kereszi, és az egész környezetét boldoggá teszi, és mindenkinek segít. 353-94-51 először A harmadszor után majd Ferencvárosi szignált kérek 353-94-51 másodszor. Of a city without... Jó reggelt, sielen úr! Én vagyok, megvette a lyukát. Nem. Hát. Nem. Azon gondolkodtam tegnap, hogy megveszem, és valakinek odaadom. Azon gondolkodtam, ma, ma megyek oda, mert vettem egy óriási kaktuszt, de ennek a lyukának a mérete, ugye a szélessége az durván egy 20 Uh, a fe, a, a, tehát a magasság az 2,85, de, de ugye a, a meghasadtságából adódóan, hogy széttart úgy nagyjából 1,92 méter az már nem tudom mi, az már nem széles és nem magas hát Szóval ilyen szállodában vagy Hát a leginkább, igen, igen, most csak az a kérdés hogy akarok-e egy szállodát de a lelkemből beszélt, mert nagyon sokat kozmol arra erre hogy megveszem. Annyira olcsó, ne legyen más, legyen az, akinek én ezt odaadom. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatja. Én is jó reggelt kívánok önnek, de tényleg. Um, egy kertészetben találkoztam egy óriási lyukával, az én nem kicsi, de abba se fér. Mi volt utoljára az, amivel kacérkodott, ez milyen szép magyar szó, hogy megveszi, de rájött arra, hogy, tehát vala, tehát, hogy valamiért se kell, pedig, pedig milyen jó lenne, ha lenne? Ami is hason né volt szó, a picikis kertembe vettem virágokat. Fát, fákat, ez egy gyümölcsfa volt. Egy kicsit oldalra fordítsa legyen szíves a telefon. Próbálkozom. Így már jobb, így már jobb. Egy gyümölcsfa volt, mert fát is ültettem Mandolafát is. Ami gyümölcsfát szerettem volna, de olyan pici a kert, hogy aztán mégse lehettem meg, pedig nagyon szép. kisfa volt. Itt a beszélgetésünk legelején szeretnék a szó legőszintébb értelmében köszönetet mondani Bölömbikának, amiért lehetővé tette, hogy mi ne tudjunk lesre futni, és ez ugye onnan jutott az eszembe, hogy 2014. március 21-én, tehát nagyjából egy héttel ezelőtt a kúria hozott egy döntést, egy nyiregyházi önkormányzati plakátkampány kapcsán, amely egyebek között kimondta, hogy a legfelsőbb Bíró Fórum a választási eljáráshoz szól törvényre hivatkozva arra figyelmeztetett a demokrácia egészséges működése nem képzelhető el politikai pluralizmus és a pártok politikai küzdelemben való esély nélkül majd később. Az önkormányzat, mint közhatalommal bíró szervezet nem vehet részt a pártok országgyűlési mandátumáért folytatott küzdelemben, sem valamilyen jelölt, Jelöl szervezet mellett sem ellene majd később, az állam, illetve a közhatalommal rendelkező önkormányzat a ténylegesen kialakult versenyhelyzetet nem befolyásolhatja. A kuria ugyanakkor kitért arra is, hogy Nyíregyházi önkormányzat tevékenységét elért eredményét a választópolgárok elé tárhatja, sőt a helyi választópolgárok tájékoztatása az önkormányzat eredményeiről egyfajta kötelezettségnek is tekinthető. És ugye mi azóta az ő kérését, és feledkezzünk meg, hogy ez egy jóindulatú vagy rossz indulatú alaphelyzetből indult ki, szerintem egy tízes skálán tízesre tartottuk be, Országos politikáról nem esett szó, pártpolitikáról annyiban esett szó, amennyiben az az önkormányzatát, önkormányzat életét érintette, és most itt a kampányhajrában, amikor jóformán, ha az ember azt kérdezi, hogy hány óra, arra se lehet anélkül válaszolni, hogy Vesz, Tamás, az MSZP vagy a Fidesz neve ne kerüljön elő, nekünk ezt tökéletesen sikerült megvalósítani, és ezért egyrészt köszönet, Ebből a másrészt köszönet önnek, aki ezt lehetővé tette, és semmilyen módon nem akart kibújni ez alól. <gül> De ez egy szokatlan jelenség, ezt tapasztalhatja, ha olvas más önkormányzati lapokat, ha hallgat rádiót, vagy néz tévét. Gondolja, ezt ön is tapasztalja? Igen, hát nem kis dilemma a felmerült kérdések kapcsán az, ami itt történt, de én is úgy gondolom összességében, hogy jól döntöttünk, jól döntöttem. Nekem is van nek az olyan részleteje, ami nem nagyon tetszik, de hát én polgármesterként és a helyen felsődünk kormányzat bemutatására szerződtem, szerződtünk. Ezt kell tudni tenni a napi politikai kapok meg vélemény. Az ön hétköznapi életében ott a vakástéren ez mennyire megy egyszerűen, vagy mennyire értelemszerű? Nem értelemszerű, de az elég le lehet egyszerűsíteni. Legalábbis én próbálom jó kollégákat megvizni, hogy túl is lehet bonyolítani, de nem érdemes, tehát le kell egyszerűsíteni aztán. Nem. Mit gondol ön arról, hogy április 6-a mennyire fogja befolyásolni az ön ambícióinak a megvalósulását, talán október valahanyadik el, amikor az önkormányzati választás lesz. Vagy a kettőt nem köti most össze, vagy később se, vagy összeköti, de nem beszél róla? 5 -5 ö, beszélhetek is róla. Nyilvánvalóan ö, ahhoz, hogy bizonyos ö, Ferencvárosi fejlesztéseket folytassunk, ahhoz ö, egyéb folytatása is szükség van. Nem akarom át a kereteket megint csak. Tehát... Ö, nagyobb biztonsággal tudnék a jövőre gondolni, hogyha ha, ha, ha folytatás jön. Önt mennyire befolyásolja a mostani március végi létezésében, hogy nem látja pontosan, hogy mi lesz novemberben, és ha bár ez tavaly is így volt, abban legfeljebb az volt benne, hogy vajon az úr elszólítja-e önt, de az, hogy polgármester lesz, abban kevés kétsége lehetett? nem. Nem, nem különösebben, hát hetedikén többet lehet majd erről mondani, de hát próbáljuk az önkormányzat életét minél kevésbé befolyása alá, engedni a napi politikának, hiszen, hiszen a helyi, helyi élet az, annak menni kell tovább, tehát a napi teendők napi azok, azok ugyanúgy mennek. Az önkormányzat életét mennyiben befolyásolta az hogy itt most ö, a választási hajrában olyan események zajlottak, amelyeken rendszeresen megjelentek leendő országgyűlési képviselők, mondván képviselőjelöltek. Megmények a a objektivitás ö, mezőjén, ö, szűk mezőjén, belül maradni. Én remélem, hogy sikerült. Én örülök, hogyha országgyűlési képviselők és jelöltek megjelennek, ezekben az végőszakokban. Ez a szerintérgőző érdeklődésük a helyi ügyek iránt is fokozott, főleg ilyenkor. De én úgy láttam, hogy a többsége az menet közben is. A részletek felül nem érdeklődöm, de jól tudom el, hogy végül is a múlt heti beszélgetés után született dátum a körrel való találkozásra? Dátum is is. úgy láttam, hogy megállapodás is lesz egy hónapon belül. Hát, határidőt Szívesen hírt adok majd róla, ha megtörténik a megállapodás. Uh, Azt iránt érdeklődöm, hogy a beszélgetésünk legvégén tudunk-e egyeztetni a jövő hétre egy időpontot, amikor meg kellene beszélnünk uh, a stadion látogatásnak a részleteit. Persze. igen. Gazdag héten van túl, mert... Uh, a Ferencvárosi Rehabilitáció részeként kétszer is volt módja megjelenni. Egyszer a Balázs Béla utca 14-es szám muház előtt vagyban, másfelől pedig a Márton utca 5 per a annál. Melyikkel kezdjük? Kezdjük a kisebbikkel, a Márton utca 5 per a 10 lakást adtunk át. 12 lakás volt annak előtte, javar komfort nélkügyek. Most komfortos lakásokról van szó a ház ünőben. Elkészült belső be kis kettel, kiegészítve. A második, a a 14, ez talán az elmúlt 10-15 év legnagyobb beruházása volt, hiszen ott 64 lakásos házról beszéltünk. Igaz ugyan, hogy csak háromszintes volt, két emeletes, de a felújítás után is 54 nagyobb, és tudom, hogy ez az és komfortos lakás került kialakításra, gyönyörű belső terekkel, kerttel, tetőkerttel, bízkúttal, tehát nagyon, majdnem 800 milliós felújítás volt, amilyen 70%-át a felvárosi pályázati keretből kaptuk még, hogy így mondjam, és ez mindaz, az, hogy egy időben, és pont a kampány előtt Tényleg véletlen miatt meg Nem gondoltam. Több... Igen, az egyik több mint egy évet, az egyik miatt mint egy évet, a másiknál is több mint fél évet vártunk a használból és tulajdonképpen két héttel ezelőtt kaptuk meg egyszerre mind a kettő. Hány család költözhet be, illetve ezeknek a lakásoknak a kiadása jogi értelemben milyen módon történik? Éppen egyszerűen történnek ezek a szociális bérlakások. És a... Ferencváros egyébként, hiszen a beszélgetéseinknek nem kis hányadában ilyen házak átadásáról van szó szóval, már, mint amelyekben szociális bérlakások vannak. Ezügyben Ferencváros jobban áll, mint a többi kerület, vagy arról van szó, hogy én a többi kerülettel nem vagyok ilyen kapcsolatban, így aztán, hogyha rehabilitáció vagy más okán ilyen lakások létesülnek, akkor azokról kevesebbet tudok. Nagyon uh, felitalált a kérdés. Uh, én úgy tudom, hogy mi állunk a legjobban, ugyanis nem tudom uh, eléggé dicsérni el, uh, elődöket, uh, hiszen ez a ismár 4500-os virákhíves uh, városrehabilitáció, az itt a legnagyobb léptékű, mértékű és legmagasabb színvonalú is talán, nem én mondom, hanem a különböző díjak, amiket Szerencsváros azért kapott, uh, teljesen tudatos uh, városépítés volt, tudatos uh, lakás visszatartása olyan értem, hogy a a 93 lakást ugye a nagynépi magánosítás arról szólt, hogy meg lehetik a lakát, privatizálhatja a nép a népa lakásokat, és meg lehetett venni. A legtöbb önkormányzat engedett a kísértésnek, pontosabban szabadgyár engedte a, a gyetlőt. Ferencvárosban az 32 ezer tanácsi lakásból majdnem az egyharmadát visszatartotta, majd napig is még 4 ezer. 100 önkormányzati és szociális bérlakás van, ami azt jelenti, hogy ezt a tudatos város rehabilitációt. Egyébként ez azt jelenti, hogy amikor egy ilyen rehabilitáció történik, arra jogi lehetőség van, vagy nincs megfelelő rész aláhúzandó, hogy a rehabilitációt követően piaci legyen a lakás, vagy szociális maradjon? Van lehetőség, de e, körülbelül, hogy az arányokat lássuk, a 4000-ből alig 100 piaci e, alapú bérlakás van. Tehát azt gondolom, hogy egy -egy. Mi alapján történik az odaadásuk? A szociális lakásokat hát a rászorultság alapján, illetve most kilenc darab háznak a, a felújítása van valamilyen. Azok, akik elköltöztek, azok ide visszaköltöznek, vagy ők más lakásokba költöztek, és nekik nincs is akkora vágyuk ide visszaköltözni, nem tudom. Sokaknak van vágya, szóval a lokáltatűek is, az Nem, most arra gondolok, hogy ugye ezeket a házakat valamikor bezárták, hogy megtörténhessen a rehabilitálásuk, ezért onnan el kellett költözni. Akik onnan elköltöztek, ha jól értem, automatikusan nem kerülnek vissza. Nem, nem, nem, nem. Háromféle opció van. Az egyik, hogy vissza akar költözni ebben a házban. A másik opció, hogy elköltözik innen véglegesen, de nem Ferencvárosból. És a harmadik opció pedig, hogy pénzbeli meglátás. Oké, okay, rendben van. És majd ezeknek a lakásoknak az odaadása milyen opciókkal történik? Hát a rászorultság, és a van ilyen sorrenddisség. Van egy lista? Igen. Persze, Ide alapvetően, vagy kizárólag ferencvárosi lakosok kerülhetnek. Igen, hogy ne, hogy Természetesen hát ez a ferencvárosiak tényleg, Hogyha netán e, belépesülnek ezek a lakások, a netán arra vonatkozik, hogy nem holnap, hanem holnap után, akkor ez a lista jelentősen rövidül, vagy sajnos alig? Persze, hát e, most a, mondtunk két számot, tíz, is. 54-64 család élete válik sokszorítőt szóval, szóval, komfortossá. Tehát hirtelen szerintem egy hónapon belül. Hát. Oké, hát csak azt kérdezem, hogy ezen a listánban hány család Hány család? Hát szerintem ilyen 300. 300 körül. Mikor lesz a következő átadás? Ez a Ferenc tér 9 lesz. Azt ígértük, hogy még ebben a hónapban megkapjuk a használóvételéngedélyt, április végig meg kell, hogy legyen az is minél előbb, mert ezek a házak ugye a használaton kívül, tehát én nem tudják használni, nem körkéznek a lakók, az amortizáció gyorsabb, mint hogyha benne lakunk az emberek. Akkor én most elkészülök, de megtenni ezt a szívességet, hogy nem rakja le? Persze. Nagyon szépen köszönöm. Önök Bácskai Jánost, Ferencváros polgármesterét hallották. Kelemes hétvegét kívánok. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Egy másodperc üdölmet kérek. Itt mindenki megkapja a magát. Reklám. Péter Akkor kérem szépen vissza akkor ez most támogatáson külkő és tekintettel a napi aktualitásra, akkor visszaadtam önt a népnek metró. Elnézést. Ja, nem, nem kötelező. Nem, de de, de mi, miért lenne kötelező? Mennyiben érinti a négyes metró átadása Ferenc várost, hogyha a kávintére gondolok, akkor jelentősen? Hát, hogy ne? Hát. több évig, sok-sok évig, a, mint egy dugó szerepelt a, a metró építkezése legalábbis a Rádai utca életében mindenképpen, de a Lóni és a Üzlőjút is eléggé gátoltam volt. Aztán ott lesz a, a, a vásárcsarnoknál is egy megálló? Így van a fővám térnéven. Két metró megáll kettő a tízból, Ferencvárost érinti. Noha a két Ferencvárosi állomás között talán még száz méter sincsen, viszont a külső és alsó építészeti a érdemes megnézni, mert mind a felszín alatt, mind a felszín felett különlegességeket lehet látni. Aztán, hogy az egész fel a milyen adott különleges volt lehetne, és nem csak velem van Várjuk meg a használatba vételt. Ön vajon mikor fog először felszállni, vagy ön ott lesz a hivatalos megnyitón, vagy mi a helyzet? Igen, nem fogok polgármester úrnak hívogatni, is lesz rendszerem, sem, hanem is elsőként, de valamennyedikként felszállhatok majd az első szereplőnél is. Legalább a itt Utazni fog bele Most nem kell egyet venni az első pár nap ingyen. Nagyon szépen köszönöm, akkor most visszaveszem. Köszönöm, én is. Itt mindenki megkapja a magáit. Reklám. Peter Gabriel és zenei mérföldkőként számon tartott szóalbuma élőben 2014. május 6-án a Budapest arénában. A legendás énekes összes nagy slágerével egy zseniális koncerten. Peter Gabriel. Back to Front. Jegyek kaphatók a Ticket országos hálózatában és a www.livenation.hu oldalon keresztül. Hívtam bőn. Néha időnként elfelejtem a saját magam telefonszemet is, de az előbb úgy tűnt, jó számot hívtam, vagy nem is úgy emlékeztem, de kis türelmeket kellett. Azt, azt hittem, hogy nem is önt. Hol találtam önt meg? A Velencei tónál megyek éppen most. Hova tart? Beszélde. Ja persze, persze, persze, persze. Most lesz az az egyetemi rendezvény. Igen, igen. igen. Hogy van? Jó, köszönöm szépen. Nem volt meggyőző? Nagyon jól köszönöm szépen. Jó, ha rendben de majd egy kicsit közelebb tartsa, legyen szíves. Igen, At így jó? Így tökéletes. Jó. Rendben. Így egészen tökéletes. Azon gondolkodtam, hogy bár erről már volt közöttünk szó, hogy természetes állapot -e független attól, hogy amikor aláírta a Blanketta szerződést, akkor ebben benne volt, hogy ha nyer a Fidesz, akkor is 2014 áprilisában, legalábbis hatodiken állítólag nem fogja tudni, hogy mi lesz önnel hetedikén. Egyszer már meggyőzött arról, hogy ez rendben van. Valószínűleg nem sikerült, és ez most azzal volt összefüggésben, hogy legutóbb a párizsi nagykövetet hozták azzal összefüggésbe, hogy majd az ön székébe ül, beleértve, vagy Lázár Jánosnak milyen ambíciói vannak, és hogyan fogják szétdarabolni az ön minisztériumát. Azért azt kevéssé hiszem, hogy önt ne foglalkoztatná, ha a saját sorsa nem is, de mondjuk a minisztérium sorsa, na abszolút nem olyan embernek ismerem, ami, hogy ez ne foglalkoztatná. Ez így van, hogyha valaki követi, a, vagy követte a nyilatkozataimat, és azért mondom, hogy ne aktuál, az aktuális helyzethez igazodó érveléssel vádoljanak. Én 2010 óta azt mondtam, hogy a közigazgatási és igazsági minisztérium az gyakorlatilag egy rendkívüli helyzetnek köszönhetően jött létre. Azért lett külön közigazgatási tárcája az országnak, mert úgy gondoltuk, hogy a, a magyar közigazgatás annyira rossz állapotban van, és egy közigazgatási reformot koncentráltan kell végrehajtani, hogy ez önálló minisztériumot követel meg. Ugyanakkor, ha megnézzük a, a világ legtöbb országában, vagy Európa legtöbb országában, akkor vegyük ezt. A közigazgatás az vagy a belügyminisztériumhoz tartozik, vagy kifejezetten a kormányfői hivatalhoz, vagy, vagy a kormányfő alá. Tehát ilyen értelemben én kezdettől fogva úgy voltam, hogy közben persze nagyon jó dolognak, én nagyon jó dolognak tartottam a közigazgatási és minisztériumot. Önmagában egy önmagában álló igazságügyminisztériumot ma már a feladatok kiüresedése miatt nem tartok igazán, hogy fogalmazzak. Fajsúlyos minisztériumnak, de azt teljesen természetesnek tartom, hogyha a miniszterelnök úgy gondolja, és nem, szerintem nem Lázár János személyes ambícióiról van szó, hanem, hanem államszervezési erzőről, és a miniszterelnök úgy gondolja, hogy a kormányhivatalok, illetve az államigazgatás közvetlenül a miniszterelnöki ö, irányításhoz vagy hivatalhoz tartozzon, akkor ez egy bevett dolog Európában, és ebben beletődött. Én teljesen elégedett vagyok a minisztérium küldetésével. Szerintem jó százalékban teljesítette a 2010-ben megszabott célokat a közösségetási tekintetében. A Múr megtette kötelességét, a Navrac is mehet? Nem, minket. Igen, én úgy gondolom, ez rendben van. Én arra szerződtem, 2010-ben, és amikor a kormány tagjait bemutatta akkor a miniszterelnök a parlamentben, akkor azt is mondta, hogy Navracis Tibor azt a célt tűzte ki maga elé, hogy, hogy reformálja a Magyar Államot, talán valami és sok szerencsét hozzámondta egy kicsit két értemű osonyjal. És én úgy gondolom, hogy ezt letettem az asztalra. Tehát ma a szakmai körökben nincsen. Még talán politikai vita sem nagyon van. Tehát még az ellenzéki pártok közül is jó pártól hallom azt, hogy igen, a közigazgatási reform az rendben van, azt szóltatni kell. És ez egy óriás, Én úgy gondolom, hogy ma Magyarországon ez egy óriási viccser. Jó, de hát ön nem pedig áll el hogy aztán oda helyezze a párt, ahova éppen akarja. Tehát azért azt gondolom, hogy foglalkoztatja, hogy április 7-étől mit fog csinálni. Ez nyilvánvaló, de, de valóban nem vagyok Ezt mert én is úgy gondolom, hogy vannak olyan lehetőségek, amikben álltok fantáziát, és van olyan lehetőség, ami kapcsán például azt mondom, hogy, hogy köszönöm szépen, de akkor, akkor inkább nem. Ezért mondtam én azt, hogy én egy dolgot tartanék Kudarcnak, ha most 2014 április 6 Befejezem a mondatát, ha veszprémben nem választják meg. Köszönöm szépen, erről van szó. Onnantól ezzel szerintem minden olyan, hogy... Én nem érzem azt tudatnak, hogyha azt mondják, hogy hogy egy olyan kormány kell, ahova nem tudom milyen embereket... Jó, de azért azt tisztázzuk, hogy ön alapvetően képviselő, és most olyasmit kérdezek, amit nem lehet. De mégis megpróbálkozom vele. Ön alapvetően szakember, vagy képviselő? Mert én azt láttam, hogy a Navracsics lehet, hogy mind a kettőre igent mond, de az arcán azt lehet látni, hogy szakember szeret lenni inkább. Hát nézze, hogyha nem tudom, tehát minden nap kb. két lakossági fórumon van, a legapó falvakban, ahol van úgy, hogy a szakérdések is előkerülnek, de van... Jö, de én a hétköznapokról beszélek. Igen, igen, és a hétköznapokban is. Én nekem fogadóóráim vannak, tehát én, én ezt... Jó, ez arról szól, hogy egy lelkiismeretes ember? Nem, nem, ez egy nagyon érdekes kérdés... Mert, mert valóban úgy van, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy attól, hogy valaki szakember, attól nyilvánvalóan nem szeret foglalkozni mondjuk tűzifa ár problémákkal. Oké, okay, de ha az egész napját a tűzifa ár problémája vedné el, rossz fogalmazást töltenék ki, akkor azért nem biztos, hogy ez önnek kielégítő volt. Ebben teljesen van. ez így van. Így, hogyha így teszi szól, akkor igen, ebben teljesen igazán. És e tekintetben... Azt jelenti, eh, hogy annyiban vagyok szakértő, hogy ért, én úgy gondolom, hogy értek valamihez. Igen, én is úgy gondoltam. De hát azért van. Tehát ilyen értem nagyon sok országgyűlési képviselő van. Nem az, hogy mindegyik, de nagyon sok. Ország. De ne haragudjon, én önnel beszélgetek. Ön volt az, aki kitüntetett azzal a bizalmával immáron évek óta, amihez hasonló más közelébe nem jutott. Uh, így aztán legfeljebb Amiatt uh, figyelek az ön sorsára Hogy merre megy De Weiberen uh, Brüsszelből is lehet beszélgetni És nem kell olyan sokba a rádiónak Ugye ez egy szegényház Így aztán önt én sehol se szeretném elveszteni uh, Nem, hát megtanítom önt Hogyan kell ezt csinálni, ha Netán nem tudná bár szerintem a ebbéli képességei jönnek is megvan, mármint, hogy hogyan lehet ezt a formulát megtalálni, amiben jóformán ingyen lehet telefonálni, vagy szinte ingyen eurócentekért. Azt kérdezem öntől, nem mondjon annál többet, mint amit egyébként se szokott, de ön, az ön étlapja azon nincsenek fogások, vagy étlapja sincsen? Tehát halvány lila gőze nincs arról, hogy április 7-én, ha győz a Fidesz, akkor Ön hova fog? Jó, hetedikén még a munkahelyére megy bedolgozni, de ha föláll az új kormány, hogy akkor önnek mégis milyen irányba kell elindulni az autójával, erről halvány dunsztja nincs? Uh, Van, csak nem mondja meg, nekem tudomásul veszem. Az, az előzményekből az előzményekből tudok én is következtetni, hogy nagyjából mi lehet, de hiteles vagy hivatalos forrásból halvány sem is Hivatalosan és hitelesen senkinek nem iszl velem, hogy ez is ez van. De jelekből, mások által elmondott dolgokból, előzményekből nagyjából tudok követni. Jó, ez a rideg marhatartás, ez nem az én világom. Tudomásul veszem, hogy van ilyen, én nem ilyen vagyok. Azt kérdezem Öntől, hogy Ön a jövőben látja-e, hogy adott esetben, ha ez szükséges vagy kérik, Ön hogyan fog majd gondoskodni azokról a kádereiről, a szó legjobb értelmében? Akik majd a segítségét kérik? Most a minisztériumról beszélek, vagy a minisztériumi szervezetekről? Természetesen. Én nagyon-nagyon ezen az a négy év folyamán végig sokat gondolkoztam. Sok olyan ember van, aki azért jött a minisztériumban azért jött dolgozni, hogy velem együtt dolgozza. Éppen ezért úgy gondolom, hogy őértük felelősséggel is tartozom. Én emlékszem 2002-re, emlékszem arra, hogy én a minisztériumi hivatal sajtófőnöke voltam, és emlékszem arra, hogy, hogy lett egyik a másikra nagyon-nagyon sok embernek elengedve a keze, és kerültek ki semmibe, akik, akik egyébként okkal bízhattak abban, hogy a teljesítményünk alapján esetleg valami további lehetőséget is kapnak. Nem tudom, hogy az mennyire volt reális, ezt már nem tudom megítélni, de én, én az egyik alapvető feladatomnak tartom, hogy aki, aki jól dolgozott, jól teljesített, és, és úgy gondolja, hogy igényt tart arra, hogy segítsen neki az elhelyezkedésben, aminek megpróbálják segíteni. Nem biztos, hogy sikerül, de megpróbálnak neki segíteni. Ugye az ön fórumainak egy része össze van kötve, germanizmus a rezsicsökkentéssel. A rezsicsökkentés kapcsán azt írja Tögyesi Péter, Ám a szilárd alapokon nyugvó gyarapodástól még messze vagyunk. Az egyértelmű siker helyett viszont a választók megkaphatták a rezsi harcot. Ennek politikai eredményessége mindent elmond a magyar közélemény végletes orientáció zavaráról. Néhány szakértő hivételével alig beszél valaki annak hosszabb távú veszélyeiről. Az érintett cégek hallgatnak, az ellenzéki pártok pedig iparkodnak furmányosan túllicitálni a kormány többséget. Az akcióval a miniszterelnök tökéletesen telibe találta a közönsége világlátását. Nem kérdezem önt a harcról. Jó. Azt kérdezem öntől, hogy egyrészt kérdezem, hogy olvast -e a tölgyesit. Nem olvastam a tölgyesit. Tölgyesi Péter, én nagyon-nagyon tisztelem Tölgyesi Péter, de 2010-ben is olyan születlenségeket beszélt a kormányalakítás kapcsán, ami méltatlan egy politikatudományjal foglalkozó emberhez. Olyan gondolt, hogy szakított a kormány, amikor amikor bejött a, a miniszterelnök helyettesi pozíció, ami ugye semmi jogosítvány nem jelent egyébként, és ugye tudjuk, hogy alapvetően koalíciósok a, a koalíció soka volt, hogy, hogy ez bejött, amint arra már volt példa egyébként, mint, mint a és akkor Törögyesek Péter kijelentette, hogy a kormány szakította az 1848-as miniszterek egyenlőségének elvével, és egy hierarchiát hozott létre a kormányon belül, ami szintán nem volt igaz. Egyszerűen csak el kellett volna olvasni a jogszabályt, és tudta volna, hogy nem igaz. Mert nem olvastam terjesítében. Lincs rá időm. Azt kérdezem öntől, Vagy hogy én. ha valaki azt mondja a mostani helyzet kapcsán, hogy van benne orientáció zavar akkor ön, ha azon elgondolkodik, akkor arra azt mondja, hogy ön szerint pedig nincs? Nem, én nem mondom azt, hogy Bárki be lehet orientáció és hogy Milyen értelemben van orientáció orientációben? A kötődés szempontjából. Milyen szempontból? A kötődés. Kötődés szempontból. pártkötődés? Nem. Az értékek. Ami felé nyitunk, amivel a bázist lerakjuk. Félek, hogy nem értem. Jó, e, akkor e, máshonnan közelítek. Nem tudom, olvasta-e a Mandéneren, Ungvári Krisztiánnal készült interjút? Igen. Igen. Amiben azt mondja ő, hogy e, szerinte ma Magyarországon, csak keresem, hogy pontosan tudjak idézni egy másodperc. Nincs jobboldali párt. Igen, de az, hogy nincs jobboldali párt, az, az ebben a formában a kiragadott mondat, hanem. Ugye, ugye egyrészt arról beszél, hogy szerint a magyar politikának az egyik legsúlyosabb terhe a kapitalizmus ellenesség. A másik pedig az, hogy egy jobboldali párt csökkenteni kívánna az államgazdasági újraelosztó szerepét, méghozzá radikálisan, ha ezt képest ma a baloldali és szélső baloldali pártprogramok váltogatják egymást, és nem is mindig tudjuk eldönteni, hogy ebből a társaságból ki a legszélső baloldalibb nagy a verseny, mondja a jobb oldal kapcsán. Igen. A, egyrészt úgy gondolom, hogy az, hogy, hogy egy társadalomban van kapitalizmus ellenesség, adott esetben még, még azt is mondhatják, hogy ez a legszőbb Érzelem, túl sokat nem mond el, francia országban nagyon erős a liberalizmus ellenesség például, de ettől, ebből nem következik az, hogy a francia társadalom, hogy fasista lenne, vagy antiliberális lenne. Vagy. Történik, de is, az elmúlt 25 évben a magyar kapitalizmus, ha ezt, kapitalizmus, ha ezt érti kapitalizmuson, ungári Krisztián, ami a magyar kapitalizmus, akkor az elmúlt 25 évben ezt tudomásul kell venni, hogy az úgynevezett magyar kapitalizmus a népesség túlnyomó többségének csak frusztrációt lozott. anyagi értelemben is és intellektuális értelemben is. Vagyis nem az valósult meg, amit nekünk mindig egyébként megpróbáltak tanítani, vagy, vagy mondtak nekünk nyugatról, hogy a kapitalizmus a tisztességes verseny, egyre olcsóbb árak, aki tisztességes, az győz, aki tisztességtelen. Az. Ez, ez nem csenk egyben. A magyar hétköznapi tapasztalatokkal. Ezért nagy a kapitalizmus elleneség, ha van ilyen. De nem vagy benne biztos, hogy, hogy egyébként ez valóban minden. Ami pedig állandóan, ezt ugye a Fidesz jobboldali vagy baloldali párt, akkor ezt szoktam mondani, hogy az első kormány a modern politika történetében, amely a közmunkaprogramot bevezette, az egy konzervatív kormány volt Nagy-Britanniában 1870-es években. Bismarck kancellár, aki megteremtette az általános társadalombiztosítást, amire sokan azt megjegyik szociárdemokat a értek, de egy értett, jobb oldali politikus volt. Winston Churchill, aki a konzervatívok kétlábú járó ikonja, 1945-ben olyan államosítási illámokat hajtott, hajtott végre, ami egy igazi szocialistának is becsületére válne. Nem lehet időből kiragadva helyzettől jobb jobboldali-baloldali oldali jelzőket osztogatni. Ha egyáltalán van értelme, ennek a jobb van, mert az orientációs, ha más értelme nincs, akkor orientációs értelme van az, az emberek számára, de ez, nem, ez mindig csak az adott helyzetben, az a helyzet teljességében, hivatkozások teljességében lehet elmondani ki jobboldali és ki bal oldali, és amely a legfontosabb, hogy számomra az öndefiníció az felledezhetetlen. Tehát, ha egy párt azt mondja magáról, hogy ő baloldali párt, akkor én nem kezdek el velük hogy de szerintem teremben egy baloldali párt, hogy ő baloldalinak hívja magát, és baloldalinak érzi magát, akkor ő hadd legyen baloldali Olyan, mint az első pszichológusom, aki azt mondta, hogy péklapátnak képzeli magát, az péklapát olyan párt, ami nem találkozik. Én ezt értem, csak magát a jelenséget, ami azért az identitás szempontjából fontos, mert attól, hogy valaki péklapátnak képzeli magát, ha effektíve úgy lepéselkedik, mint péklapát, akkor uh, valamilyen idegosztályon köt ki, és ez ugyanígy vonatkozik uh, jobb vagy baloldali pártra, mert az öndefiníció egy nagyon fontos dolog, de a realitás érzék azért az szintén hozzátartozik, és amikor Orbán Viktor miniszterelnök, és most én megtanultam a Leckét Navracisból, nem arról kérdezem őt, amit mások mondanak, hanem arról, amiben ő is részt vesz. Azt mondja, hogy a program az, hogy folytatjuk, és ennek a folytatjuknak az a második alpontja a gazdasági 10 programból Ugye az újraiparosítás továbbítere, a cél az, hogy a GDP-hez viszonyított aránya a legmagasabb legyen az Európai Unióban, akkor részint a saját tapasztalataimra és történelem tanulmányaimra más közgazdászok jelen megnyilvánulására bazírozva, azt kérdezem Öntől, hogy akkor most nem arról van-e véletlen szó, hogy ismét az acél országa leszünk-e, mert hogy ma egyébként egy ország fejlettségét nem az iparosodása, vagy az mértékének a Növekedésenem a szolgáltatások jelen valósága jellemzi, miközben az, hogy az ipari termelés növekedjen, az senkinek nem lenne ellenére. É, pontosan így van szerintem, ahogy most ön fogalmazott, hogy nem, nem akarunk újabb szállvárost építeni, vagy Leninvárost építeni, vagy akár Komlot vagy Várpeletát. de de a jelenleginél uh, erősebb ipari jelenlét a nemzetgazdaságban az nem ártana. Tehát miközben jó, hogy van autóiparunk olyan értelemben, hogy itt gyárt most már több autógyártó cég is, de például van kapacitásunk és még meglévő szellemi kapacitásunk is a magyar autóbuszipar híreélesztésére, és a, a, a, a piachoz értő szakértőink a külföldi utak alapján állítják, hogy az arab világban és a volt szovjet térségben a magyar autóbuszoknak még él az emléke, és, és ott létezhet egy megkódítható piac. De ezt csak egy példaként mondom, mert én úgy gondolom, hogy egy jelenleginél iparosodottabb, de természetesen nem iparközpontú, hiszen a, sem tett, a nyersanyag lehetőségei sem teszik azt lehetővé, hogy, hogy mi egy vas és legyünk, de azért a jelenleginél egy iparosodottabb ország az, az lehet, jól jó lenne. Igen. Ön adott egy meglehetősen hosszú és részletes interjút a vasárnapi újságnak, amelyet ma reggel volt módomban meghallgatni. Annak teljes terjedelmére nem fogunk tudni uh, kitérni de ön beszélt a választási rendszerről hozzátéve például azt, hogy a 18 pártlista és a mostani 13 nemzetiségi lista, amelyet ön egy nagyon fontos vívmánynak talál már, mint hogy létrejön a nemzetiségi lista és aztán lesznek szószólók, vagy remélhetőleg lesznek szószólók az önfogalmazását tekintve, de hogy a szavazat elvének a nem felrúgásával, vagy a sajátságos korrekciójával, hogy jöhetne létre az, hogy aki nemzetiségi list a listára szavaz, szavaz, szavazhasson pártlistára is, ezt hogyan fogja megoldani majd a leendő kormányzat 2018-ban? Nem tudom, gondolkozom rajta nagyon sokat. Éppen a Horvát miniszter jó barátom, és itt volt múlt héten pénteken, ugye beszéltek, azért nem mi akkor beszélgetni, és ő neki ezt mondtam, és mondta, hogy ez Horvátországban is elég komoly problémát jelent, és őt is gondolkoznak rajta, hogy hogyan lehet a nemzetiség és a párt szavazást valahogyan összhangba hozni, nem tudom most vessers beszámolni a de gondolkozom, én, én úgy gondolom, hogy ezt meg kell nem tartom, Én nem tartom megnyugtatónak, hogyha valaki nemzetiségként regisztrálhatja magát, akkor akkor nem szavazhat Magyarországi pátra listára. Azt kérdezem öntől, hogy miközben a mostani helyzetet itt a jegyzeteimbe tekintem, ő mindig el tudja olvasni a saját jegyzeteit? Én igen, de senki más lehet kívül. Igen, hát lehetséges, és más könnyebben olvasom, mint én. De az szerepelt a szövegben, hogy a mostani helyzet az 1990-re emlékezteti önt, ahhoz hasonló. És itt az, indulási, tehát az indulásban az egyenlőséget hangsúlyozta, jól emlékszem. Igen, igen, igen. Azt kérdezem Öntől, hogy ezt az egyenlőséget, ezt mennyiben csorbítaná az, de ez egy részletkérdés, ha egyébként ezeket a szavazó éveket e, a Nemzeti Választási Bizottság, vagy az arra hivatott szerv megvizsgálná, amikor arról van szó, hogy vajon kereskedtek-e pártok e, szavazói listával, Egyáltalán a szavazói listán lévő személyek nevei mennyire hitelt érdemlőek? Ez valahol az elvi és a praktikus kérdés határán van, kicsit belóg a praktikusba inkább. Igen, én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy ugye eddig is voltak már botrányok, illetve születtek feljelentések, az úgyben ezeket a, a jogi úton ezeket lehet orvosolni. De végsősorban a választók döntenek. Én, én ezt értem, de jelenleg én, én azt tapasztaltam, de akkor ezek szerint valamit rosszul tapasztaltam, hogy egyeknek az éveknek az ellenőrzésére nem volt kapacitás, így aztán ezeknek az ellenőrzése nem is valósult meg. Az hát eleve az ellenőrzés egy része megvalósult akkor, amikor regisztrálták a jelönteket. Igen. Ott azért volt egy ellenőrzés, és nekem... Nem Többen telefonáltak, hogy elképesztő mennyiségben ilyen 40%, adott esetben 40%-os arányban is hullottak ki ajánlói nevek, mert kiderült, hogy nem voltak hitelesen, nem voltak Jó, De ez azzal is összefüggésben van, hogy hihetetlen szám volt a másik oldalon. Igen, de hát én, én gondolom, a magyar pártrendszer most 2010 óta egy nyitott fázisát érint. Mi hozzászatunk egy zárt pártrendszerhez, ahol. ahol Nagyjából ugyanazok a szereplők voltak 90 és 2010 között. Nagyjából, nem, nem teljesen. És volt egy erős koncentrálódási folyamat. Ugye már-már már két párti volt 2002-ben, és 2006-ban is a választás. És, és most ehhez képest 2010-ben kinyílt a pártok. Tehát bekerült két olyan pár parlamentbe rögtön még a 750-es kopogtató célulás ajánlási rendszerrel, aki korábban nem kerültek be, az LMP és a jobb Igen. A hogy most is egy nagyon erős átstruktúrálódás van. Most éppen a bal oldalon van egy nagyon erős ilyen töredezettségi folyamat, egy fragmentációs folyamat a bal oldalon. Én úgy gondolom, hogy ott nem zárult le még ez az átrendeződés, ami magába foglalja azt, hogy azóta esemben új pártot jöhetnek, ezekről a választóknak kell dönteni. A választók majd mérik, április 7-én nagyjából fogjuk látni, hogy melyik volt az a párt, ami úgynevezett kamupárt volt, és melyik volt az a párt, melyik meg tudta szervezni magát és uh, választói közösség. De lényeges -e az a kérdés, hogy ezek a kamupártok, ha kamupártok, uh, ezek milyen módszerrel tudtak létrejönni, és ennek az ellenőrzés április 6 hogyan valósítható, vagy nem valósítható? Ez egy, ez egy lényeges kérdés, de szerintem itt totális kontroll nem lehet megvalósítani. Ha emlékszik rá, 2010-ben már a kopogtató szédulák körül is Óriási balrép voltak, és mindenki egyetértett abban, hogy kopogtató célula ne legyen a következő választáson. És ha nincs kopogtató célula, akkor két lehetőség van. Az egyik az ajánlóívek, ami van Európa legtöbb országában, és most már nálunk is, vagy a másik az óvadék letétele, ami van például nagy britanniában hogyha meg óvadékot kell letenni, akkor meg aztán végképp az indul, aki akar. Úgyhogy ez nem az ajánlás... Tehát az ajánlás Ebből aztán egy lényeges kérdés, de az igazán lényeges kérdés az, hogy maga a választás legyen Kiteles tiszta, átlátható. Ön szerint a konstrukciós lehetővé teszi? Igen. Mennyire beszélünk a jövő héten? Beszélünk. Mennyire uh, áll vagy bukik Magyarország sorsa? Így. Mennyire? Uh, mennyire múlik Magyarország sorsa? Tehát így az egész így egy nagy halmazban azon, hogy kinyer. Tehát lehet-e azt mondani, hogy ha folytathatják, akkor minden jó, ha pedig nem, akkor minden elveszett, mert nagyjából így van a vízió. Ez így egy sarkított. Igen. Tichotómia. Én elfogott vagyok. Én nem gondolom azt, hogy ha folytathatjuk, akkor minden jó. És ha veszítünk, akkor minden rossz. De úgy gondolom az eddigi tapasztalataim alapján, hogyha folytathatjuk, akkor túlnyomó többségében most jó dolgok történhetnek Magyarországgal, ha pedig elveszítjük, akkor túlnyomó többségében ismét rossz dolgok vannak történni Magyarországgal. De én ezt elfogott vagyok, fideszes politikus vagyok, úgyhogy mindenki írja jóvá és korrigálja a saját nézetrendszere szerint. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó folyamatok indultak el ma Magyarországon, amiknek bíztató a kifutása. Nagyon szépen köszönöm, akkor a jövő héten folytatjuk. Jó utat! Köszönöm szépen. Viszont hallásra. A műsort a Zsugló Jönkormányzat támogatja. Rozgonyi Zoltán keresem. Jó reggelt lehet? Beszéljünk öröre egy kicsit, mert múltkor nem beszélgettünk, illetve hát néhány mondat elhangzott. Ön zugló alpolgármestere. Így van. Mik a távlati tervei? A távolati tervek ugye konkrétan azt jelenti, ha visszakérdezne, e, indul-e az önkormányzati választásokon, milyen aspirációi vannak, milyen ambíciói? Ahhoz, hogy az ambíciókról beszéljünk, itt kicsit vissza kell menjünk. Az időben én rendszerváltozás környékén kezdtem el aktívan politizálni zuglóban. És ugyan először inkább a háttérben segítettem az önkormányzati munkát ilyen önkéntes vállalásokkal, bizottsági részvétellel, persze kampányokban is részt vettem. De 1998-tól aktívan önkormányzati képviselőként veszek részt az úr önkormányzatának az életében, és azért ez már egy hosszú idő. Egyszer már volt alkalmam a polgármesterként szolgálni a kerületet, most ez másodszor is megadatott Dr. Papcsák Ferenc mellett. És most van az első olyan időszak 2010 óta, amikor megfelelő politikai többséggel is rendelkezünk, tehát végre tudjuk hajtani azt a programot, amit elterveztünk. Én, és 2010-ben, amikor elkezdtük a munkát, akkor az látszott, hogy Zuglóban nagyon sok mindent kell csinálni, szinte mindent a helyére kell illeszteni, mert valahogy ez a város már a megalakulásától kezdve sem feltétlenül úgy fejlődött, mint ahogy egy 120 000 városnak kellene. Hiszen például nem volt főtere, ami egy ekkora városnál egy mindenképpen furcsa dolognak tekinthető, de számos másnél is problémákat tapasztaltunk, és ezeket elkezdtük megoldani. Ha jövő, jövőbeli ambíciókra beszéltünk, akkor az az, hogy nagyon sok mindent kell még tenni zuglóban ahhoz, hogy ez egy... én ezt értem, de azt kérdezem, hogy ebben az ön személyes részvételét ön hogyan reméli? Én úgy remélem, hiszen építeni és hozzátenni egy közösséghez csak akkor lehet, hogyha az ember képviselő, vagy hogyha tisztségviselőként dolgozik, akkor lehet igazán építeni. Én építőtípusú ember vagyok, a politikai kampányokat kevésbé szeretem, és van az zuglóban mit építeni, tehát szeretnék elindulni a következő választásokon, és szeretnék olyan helyzetbe is kerülni, hogy tehessek zuglóért konkrétan, mert Tudom, hogy... Ugye a polgármester úr eldöntötte, ő a maga részéről az országos politikát választotta. A helye a szó fizikai értelmében megörül. Önnek van-e polgármesteri ambíciója? Én óvatos vagyok, amikor az ambíciókról beszélünk. Általában lám az volt jellemző az elmúlt időszakban is, hogy a munkát kerestem és a lehetőséget, hogy tehessek. Ha ez éppen egy polgármesteri megbízatás az, amelyre a legtöbbet tudok tenni, akkor igen, ambicionálok. Azt lesz. kérdezem öntől, hogy ki lesz a polgármester jelölt zuglóban? Maradjunk annál a ahol ön, ami az ön területe a szóátvit értelmében. Azt kidöntél? Hát az, hogy ki lesz jelölt, aki majd elindulhat az októberi választásokon, azt a párton belül azért egy bonyolult jelölési folyamat előzi meg, hiszen nyilván a helyi szervezet is szükséges az uglóba, a Fideszben működő választásokon. Ez ügyben mennyire számít a mostani polgármester szava? Számít, és mint választókerületi elnök is számít az ő véleménye, ez nyilvánvaló. Van választási egyeztető bizottság a Fideszben az alapszabály szerint, és egy hosszúnak tekintető folyamat végén jelölik ki gyakorlatilag, vagy ágyák, adják az áldásukat arra, hogy ki legyen a jelölt a polgármester jelölt, az egyes városokban, kerületekben nálunk a mi szervezetünkben, tehát azt nem tudom megmondani, hogy mikor, és... Is... Nem is, azt nem is akartam kérdezni. Uh, ugye az én történetem, az konkrétan ugye úgy alakult, hogy Bácskai János, mint Kejfej Jancsi hallgató, hajlandó volt együttműködni a műsorommal, és aztán szó szót követett, szerepet játszott benne együtt foci egyebek, létrejött a rádió és Zuló önkormányzata között is egy együttműködés, uh, ides tova, lassan talán már fél éve is. E, azt kérdezem öntől, és csak a, a, arra fölmesélem, hogy maga az együttműködés e, hogyan jött létre. E, Bácska János nagyjából egy órával ezelőtt e, hangoztatta, és korábban is így beszélt, hogy hogyan éppen e, a város rehabilitációról volt szó, két lakó több átadásáról, hogyha nem is a szó minden értelmében, de hogyan volt váltóbot, átadás az előző vezetés és a mostani között és ez a szakmai munkában hogyan érvényesült, inkább jól, mint rosszul, szinte rosszról nem is esett szó. Ön magyarázza azt, hogy zugló esetében ez egész másféleképpen alakult, vagy lehet, hogy nem alakult másféleképpen, de a kifelé való, jelzés, ugye mindig kommunikációt mondanak, csak ezt utálom már ezt a szót. Mégis úgy hangsúlyozza, mintha nem egy váltó lenne, hanem jó követ rosszat, és természetesen mindenkinek maga a kez, keze vagy szíve felé hajlik a keze, hogy van a mondás. Így aztán aki fideszes azt mondja, hogy akkor volt jó, amikor én voltam. A liberálisok azt mondják, hogy akkor volt jó, amikor ők voltak. Ezt elsősorban azért kérdezem öntől, Szen 1990 óta politizál, két ciklusban is volt alpolgármester, és arra vagyok kíváncsi, miközben nem kibeszélésre akarom ösztönözni, hogy ön ezt hogy élte meg, illetőleg hogy ön ezt így élte -e meg, vagy ez ügyben erősebb volt a politikai szándék, mint amilyen valóság volt mögötte. Én azt gondolom, hogy országos jelenségről beszélünk, amikor az emberek vagy a pártok kevéssé ismerik el a másik teljesítményét. Vannak kivételek, vannak olyan városok, ahol ugyan váltogazdaság gazdaság volt mondjuk a politikában, de szervesen fejlődött a város akkor is, amikor valószínűleg. És ez ez Ferenc Ferencváros szerencsése, mint Zugló? Én azt gondolom, hogy igen. Ismertem a korábbi polgármestert is, és valószínűleg ott az átadás, átvétel és az együtt gondolkodás már korábban elindulhatott, és ezért sem volt annyira megrázva a váltás. Én azt gondolom, hogy Zuglóban azért 20 évig egy párt szövetség vezette a kerületet, és nem igazán volt ö, ö, erős kontroll lehetőség, hiszen mindig jelentős többségben voltak. Ez így volt az első a idején is. Egy kétharmados többséggel szemben kellett megpróbálni, és sajnos nem és nem ez szem... zugló megsíny lett -e? Én azt gondolom, hogy megsíny lett -e. Tehát ráadásul a kétharmados többséggel rendelkező baloldal folyamatosan vitázott magával is, és talán ebben különbözik Zugló más kerületettől is, hogy amikor jelentős többség volt, főváros kormányzat és helyi szinten is, akkor sem tudták azt kamatoztatni Zugló javára. Én meg is kérdeztem a szocialistáktól, hogy még, mondjuk Kispesten a Vekerlén városközpont épült egy milliárdból, amikor szocialista polgármester volt, és meg tudtak szerezni Európai Uniós forrásokat. A szomszéd a 16. keretben 105-en építettek, akkor Zugló miért nem pályázott? És akkor nekem azt mondták nyilvános lesz tett hogy a fülünkbe sukták, hogy ne pályázzunk és nem pályáztunk. Akkor folyamatos volt a kisztségviselőket a, a polgármester és az őt jelölő pártszövetség általános és folyamatosan tartó vitája, ami megint csak megbénított az uglót. Tehát nem tudtak építő energiákat mozgósítani akkor sem, amikor többségük volt. Ez talán azt gondolom, hogy unikum az országban. Ezt próbáltuk most meghaladni 2010-ben itt Zuglóban, és én sem szeretnék most a rosszról és a, a, az elmúlt időszak rossz örökségéről beszélni, inkább arról, hogy elkezdődött egy fejlődés. Én élvezem azt, hogy nagyon sok munka van, de tényleg borzasztó sokat. Ki a sajtó azt az ellentétet, ami eddig adott esetben hajdan volt LMP politikussal, vagy adott esetben mostani országgyűlési képviselővel kapcsolatos, de zuglót érintő kérdésekben, mint amilyet az ember sajnos nap mint nap olvashat, vagy nap mint nap halhat, és azért kérdezem ezt öntől, mert Erről én Papság is beszéltem, de én kíváncsi vagyok az önvéleményérés és a féltések elkerülése véget nem a kettőt akarom összehasonlítani, már csak azért sem, mert ha csak az elmúlt egy hetet vesszük figyelembe, abban az elmúlt egy hétben uh, annyi esemény történt sajnos, amit nem tudtam megkérdezni Papság és ha netán a jövő héten beszélnék vele, hogy én elnézem az elfoglaltságát nem fogok. Itt uh, szívesen van látva, de nem másodosztályú állampolgárként, hanem akkor a nyár folyamán, uh, ön elő ő lép majd társmegnyilvánulónak, uh, hiszen egyébként Papság Ferenc lassan ki is adja a kezéből a vezetést, mert hogy ő, ugye ő októberben a szó fizikai értelmében lelép. Szóval ez az egy hét is azt mutatta, hogy Zugló képes arra, amire nem lenne muszáj, hogy képes legyen. Igen, hát ez a jelenség azért lett. Fel van fújva, vagy mi ez? Ez azért lehet ez a jelenség, mert Zugló egy hagyományosan baloldali gyökerű és baloldali szimpátiával rendelkező kerület volt, amelyen nem tudtak jól sárfátkodni a baloldali pártok, és ezért elvesztették a többségüket és Nyilván az én reményeim szerint ezt nem is tudják visszaszerezni, hiszen nem tettek semmi hasznosat érte az én megítélésem szerint. Viszont nagyon fontos számukra zugló, nagyon fontos lenne ennek a nagyvárosnak a visszaszerzése és politikai átvétele, ezért megmozdítanak nagyobb erőket, ráadásul Dr. Papcsák Ferenc egy elismert és ö, rendkívül ismert ö, ember abban lá Azt lássuk, hogy van valami kiszerűség az egészben független, hogy az eredmény természetesen nem lényegtelen, hogy előveszik a zuglói lapokat és összehasonlítják hogy kiről hány fénykép készült és a kijön az arány, hogy 58.612 készült Papcsák Ferencről és egy készült a szocialista jelötről, az nyilvánvalóan nem jó de maga a tény, hogy ez bekövetkezik. Ebben van valami olyan borzalom, hogy hát, úristen, ne hagyd el. Én azt gondolom, hogy nem, nem, nem. nincs semmiféle borzalom. A zuglói lapok túlpolitizált lap volt. Korábban előfordult, hogy a regnáló polgármestert leeretusált a főszerkesztő a fényképről. Nem lenne érdemes abból kivonni a politikást, és több zugló és kevesebb politika? és Csak kérdezem. Ez történt, ez történt, ezt tapasztalják az emberek, és azzal nem tudnak mit kezdeni, doktor Dr. szerint egy aktív polgármester. És mi itt, a zuglói vezetés, egy aktív zuglói vezetés, napról napra folyamatosan oldunk meg problémát, hozzunk létre új értékeket, és ezzel együtt természetesen nyilván megjelenik a politikus is, a, aki ezekben részt vesz, hiszen arról szól az új lapok, hogy éppen átadunk valamit, megoldunk valamit, csinálunk valamit. Papság e, Ferenc polgármester is, amellett a képviselőjelölt, ezért tűnik az embereknek úgy, hogy... Én ezt csak a múlt héten, vagy talán ezen a héten hallgattam, részint Papság Ferenc, részint Túl Csabát, a Klubrádióval egymás után, hát abban volt valami borzasztó. Hát kemény politikai harc van, és ö, ö, ugyan a polgári... Én teszek a kemény politikai harcra, de annak a hangneme, az, ahogy elvitatták egyébként, hogy ma 2014. március 28-a van, az egyik azt mondta, hogy ma 28-a van, amire a másik azt mondta, hogy hát, ha neked 28-a van, akkor vagy 27-e van, vagy 29-e, és én most senki is fölött se török pálcát, én csak a jelenségről beszélek. Én azt nagyon rosszul hallgattam, és természetes, és ezt nem is fogom elhallgatni, hogy közben természetesen az embernek lett egy szó jó értelmében vett lojalitás a papcsák Ferenc irányában, amit őszintén remelek, hogy a politikai vagy nem politikai sokkal inkább a a, a, a, a tekintetemnek, vagy tisztán tisztánlátásomat, ahogy fogalmazzák, nem e, befolyásolja, hiszen nekem nem lojálisnak kell alapvetően lennem, hanem jól kell értékelnem, jól kell látnom, és olyan dolgokat kell nem ami zugló életében fontos, ha éppen Papcsák Ferenc életében, akkor úgy, ha vejnek Leonard életében, úgy, és így tovább, és rátonyú és így tovább, mehetünk vissza a 16. századig. Ugyanakkor az ember ezt mik se tudta úgy hallgatni, leginkább leültette volna a feleket, de én nem vagyok a klubrádió, itt pedig még hasonló kezdeményezés nem volt, és ahogy elnézem, a jövő héten már nem is lesz megvalósítható. Csak fájt a szívem, megmondom őszintén. Nagyon nehéz ezt meghaladni, hiszen mondom, a politikai közbeszéd és a mostani kampány is arról szól, száz képviselőjelöltünkről, valamennyi képviselőjelöltről, 106 körzetben negatív szóróanyag jelent meg, és az terjed most a neten is. Ha valaki nem tud értelmes dolgot cselekedni, akkor egyetlen egy esélye marad, megpróbál a gyűlöletre építeni, és a gyűlölet hangján keresztül személyes, hogy mondjam, politikai kárt okozni az ellenfelének és ezzel megnyerni a választást. Én nagyon nem szeretem a gyűlölet politikáját, mert általában a történelemben úgy a világ, mint a magyar történelemben a gyűlölet politikája mindig, mindig nagyon rossz véget ért és mindig valamilyen uh, tragédiába tolkollod. Nagyon szépen köszönöm, ez nem fogunk egymással vitatkozni. Akkor vegyünk konkrét történeteket, mert ebből is van rengeteg. Ezúttal tisztelettel meghívjuk Önöket az első Zuglói Közösségi Kert megnyitó ünnepségére, a Közösségi Kert a Zug Közösségi Kertekért Egyesület szervezésében és Zugló önkormányzatának támogatásával valósul meg. Történik mindez holnap után, vasárnap 10 órakor. Mi ez? Hát ez például egy olyan, azt gondolom, mintaértékű kezdeményezés, amely, amelyet nagyon-nagyon kedves a szívünknek, hiszen megint csak 2010-ben azzal kezdtük a munkát, hogy a zöld zugló felemihez visszatérve szeretnénk, hogy a zugló megújulna, szép, szebbé, virágosabbá, zöldebbé válna, és elindítottuk a virágos zugló programot, amely imáron több száz zuglói családnál jelentett segítséget ahhoz, hogy megszipüljenek az utcai előkertek és az utcafrontok. Ekközben már felmerült bennünk, hogy jó lenne, megint csak nyugat-európai, amerikai mintára úgynevezett közösségi kertet létrehozni a nagyvárosban, a nagyvárosi környezetben, hogy újra tudjunk ezen keresztül közösséget építeni. Elsősorban ez volt a, a fő cél, hiszen a kertészkedés egy jó dolog, egy jó hobbi tevékenység, egy jó szabadidős tevékenység, haszna is van, hiszen a család megtermelheti magának a szükséges zöldség és gyümölcs akár, Ugyanakkor a legfontosabb szerep az, hogy lakótelepi környezetben, ahol végül is ez a kert kialakításra került, új közösségi hely jön létre, és újraépülhetnek a folyamatosan leromló közösségek. De semmire nem jutottunk volna, hogyha nem lett volna egy aktív civil szerveződés, aki az egésznek a kovásza és a megvalósítás motorja lehetett. Ez a mostani zug zuglói közösségi kertekért egyesület amely tényleg teljesen civilekből állít, még nyomokban sem tudtak beszélközni a, a politikai pártok egyikesen, és ez a teljesen civil közösség, amely azért is nagyon kedves számomra, mert az idős zuglóiak azok mindig partnerek voltak a közösségi célok elérésében, itt viszont zömében fiatal gyermekes családok jelentek meg ezzel az ötlettel, hogy szeretnének ebben partnereink lenni. És velük közösen választottuk ki a helyszínt, az ő javaslataik alapján terveztük meg a kertet. Köszönöm szépen, de elsősorban azért köszönöm szépen, mert még annyi mindenről szeretnék önnel beszélgetni, és közeleg a Fél Kilenc. Kedvet számomra azért mondtam, hogy nagyon nagyon örülök, hogy most ezt átadhat. Nem akartam, nem akartam én ez ügyben semmiben a kedvét szegni, csak mennék tovább. Bácskai Jánossal már befejeztem a beszélgetést, és egy időpontot egyeztettem vele, amikor azt mondta, hogy mi van a metróról, nem beszélünk, így aztán még kell időben nézem a zsebkendőben a csomó zuglótól Nagy Tétényig átrajzolja a közlekedést az új metró. Hogyan cuglóban? Hát Dublóban meg fog változni a hetes buszcsaládnak a közlekedési rendje. Ezzel is, ezzel mi is most ismerkedünk majd, de hosszú távon semmiképpen sem a busz közlekedést jelent számunkra megoldás. Nyilván dubli városvezetőként nagyon szeretném én is, hogy akár a metró További építése is elkezdődhessen, és egészen új palotáig metróval lehessen közlekedni. Azonban ennek költségei miatt jelenleg nem látom ennek a realitását, de mindenképpen azt szorgalmazzuk, hogy a buszok kiváltására egy környezetbarátabb közlekedés alakulhasson ki a zuglóban. Én el tudok képzelni egy olyan egyébként az új technika alapján halk gyorsvillamos villamos kiépítését. Jó, de most de, de ne menjünk annyira jövőbe a hetes buszcsaládon kívül, mi minden változik. Még ugye zugló életében, ott, ott ugye a keleti pályaudvari e, metró, és ez végállomás, és aztán, aztán mi minden változik még ennek következtében, ha változik más. A dugóban viszonylag a változás, van, sajnos a buszcsalád és a sok busz közlekedése miatt meglehetősen nagy dugók voltak befelé a Tököli úton. Akkor azt kérdezem, amit korábban kérdeztem Papcsák Ferencből, de jóval korábban a Tököli útnak a belakása, a tekintettel a hosszú időn átvaló életből való kivétele után mennyire zajlik? Mert én ott szinte nap mint nap közlekedem, és ez lassan kö költözik oda vissza, legábbis ami a boltokat illeti az élet. Hát igen, ez is egy olyan jelenség, amely azt gondolom, hogy a plázat megjelenésével elindult. Vissza fog költözni az élet a polgármester úr szerint? Hát amennyiben az országban lesz erő elindul valamiféle fejlődés, a, és a vállalkozói környezet olyan lesz, mint ugyan... Ugye a parkolás azért lényegesen jobb ott, mint a környéken máshol, ahol, tehát a, bár a Rákóczi úton is elvileg lehet parkolni, az mégis, mégis szegény ott eléggé szörnyen néz ki, már úgy Hát így van. tud ez zugló ennek érdekében valamit tenni, vagy ezt a piac kell, hogy kihagyja saját magának. Na a nem a piacbelésben zugló is tud tenni. Mi például azzal teszünk, hogy 10%-kal csökkentettük az önkormányzati üzlethelységek déleti díjának. Ide, akkor tegyünk egy pontos vesztőt, és mondjuk annyi minden van, hogy emiatt vagyok, ilyen nem az idegállapotát akarom rongálni. Tavazzáró fesztivál lesz a bosnyák téren, amely ha én jól sejtem, akkor holnap kezdődik, és két héten át tart. Mi lesz ez? A, az az, az ünnep körös kapcsolódóan szeretnénk különféle programokat, színházjeladásokat, zenei programokat, térzenét, de biztosítani az ugoljak számára egyfajta közösségi élményt, egy húsvét váró közösségi élményt jelent ez az ugói tavaszváró, azon a megújult mostán téren, ahol ezt a közösségi helyet létrehoztuk és hát persze természetesen lesznek hagyományokat, bemutató mutató mindenféle egyéb koncertek is. Ez holnap nyit? Minden, holnap, itt már mától indul, ma van a nulladik nap egy polgári piknikkel, a kolompos Együttes résztvételével, minneteljük a torony elkészültét is természetesen, és azt gondolom, hogy minden korosztálynak és minden érdeklődési körnek próbálkozni Hajrá. cél. Azt kérdezem öntől, hogy hamaros, hogy fog megújulni az őrsvezértél, ahol fák, cserjék és sétány is lesz? Tényleg nem arról van szó, hogy önbe akarom folytatni, azt szó, annyi mindenről van szó, vagy annyi... Témához zúló kapcsán, hogy nem, ki tudja, mikor lesz a következő beszélgetés, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ezt most ön hallja először, először hallja, hogy nem is tudja mihez köti, én viszont tudom, tehát azt kérdezem, hogy az ősvezér térjével mi lesz? Ősvezér terén elindult valami, elindítottunk valamit, mert mindig kell valaki, aki elindít egy folyamatot, lebontásra került egy részben felhagyott búdésor. Igen, erről beszélt polgármester a úr korábban. Várjuk a főváros és a, a kormányzat segítségét is. Azt gondolom, hogy ez egy akkora volumenű kérdés az ősvezélti rendbetételem, amelyhez partnerek kellenek majd. Jó, szó lesz majd a civilházról, de arról már csak a jövő héten egyeztetünk időpontot. Azt kérdezem öntől, hogy azóta, hogy mi beszélgettünk, már minden szinten szinte minden volt, ugye a közlekedési az a Kress Park, tudom, nem zugló kezelésében van, de az Index is hozta, már fényképeket is közölt, hogy hogyan vágták keresztbe, és oda ugye valami betont, vagy én nem tudom, mit kéne önteni, hogy a gyerekek, akik kerékpároznak, ne dödcenjenek. Ugye ezt múltkor is említettem önnek, hogy vajon ezügyben lehet-e valamit tenni, vagy csak ennél fontosabb dolgok vannak, miközben nincs egyéni érdekeltségem ott, én ott még soha se kerékpároztam, vagy ha igen, akkor az több száz évvel ezelőtt volt. E, megint csak azt tudom mondani, hogy a zuglóban folyamatosak az útépítések és a járték. Jó, ja, de most a, konkrétan a Crest Parkról szó, ami... Így van. E, azért mondom, hogy mi tesszük a dolgunkat, ugyanakkor a Városzigetben e, nem e, mi e, tehetjük. Magyarul így marad? A nagyjavítását. Jeleztük, és én úgy tudom, hogy a főváros e, is e, e, azt érezte vissza számunkra, hogy meg fogják oldani ezt a problémát, tudják, hogy. Ja, hát volt, és tudják. Ja, reménykedjünk, hogy nem egy bazi nagy homokórában vannak a homokszemek és ez előbb-utóbb leperek. Nagyon szépen köszönöm a közreműködést, legközelebb majd igyekszem, bár az elején ugye nagyon sok időt elvett ez a nagy panu, amit itt festettettem önnel, de talán nem volt lényegtelen, és akkor a jövő héten folytatjuk. Köszönöm. Én is köszönöm, Roszgonyi Zoltánt hallották, Zugló alpolgármesterét. A műsort az Zuglói Önkormányzat támogatta. Figyelek, ha van mire. Önökről múlik, hogy meddig vagyok itt. Ha nem tartanak rá végén, én öt perc nulla szóval felálló gond nélkül. Jörgöt. Köszönöm, Csárnavikám, én is nagyon örülök Örökönyi Zoltánnal való beszélgetésnek, meg főként, hogy említette ezt a dugói közösségi kertet, mert hogy a öcsém igazából az a valahallgatő ennek az egyesületnek, aki szervezi a kertet, és gyakorlatilag egy évig tartott, mire ezt szigetre hozták, úgyhogy most nagyjából mindenki örülnek. Gratulálok! Köszönjük szépen! B betű először vagy utoljára de tudják mi inkább adáson kívül kezél Elintéztem, nem volt adásképes. Mint tudják, amnestia ma és a jövő héten. Aztán, amikor elkezdem forgatni a Kéfe Ancsi órát, már talán a témák se fogják indokolni, hogy be akarjanak telefonálni. Asszonyom, én nem akarok önnel beszélgetni. Múltkor elvoltunk, ahogy muszáj volt, de köszönöm szépen. Még egyszer mondom, egyszer is mindenkorra szeretnék öntől elköszönni. Mondom, szeretnék öntől elköszönni. Azt szeretném. Yo, from Argentina to Sanzibar That's on the place with this drum and guitar Cause we heavy, we heavy, heavy, heavy Super heavy, super heavy Nem tudok ennél udvariasabban elköszönni öntől. Azt szeretném mondani, hogy nagyon jó volt a műsora. De nagyon kedves, de azt értem, meg, hogy ez, én nem tudom pótolni azt, akivel ön nem tud együtt lakni. De fialahú... Én nem vagyok egy hivatásos beszélgető partner, ha ön egyedül él. És magányos. Én azon nem tudok változtatni. De én nekem is lehet véleményem, nem? Tehet, de az csak akkor érdemes hangoztatni, ha az ember úgy gondol, hogy arra mások is kíváncsiak naponta 15-ször telefonálni, aval elveszi a másik kedvét attól, hogy önnel beszélgessen. Gondolját, hogy mikor akar beszélni, és akkor lehetősége lesz rá. De most mondtam, hogy lehet telefonálni. Rendben van, de azt értse meg, hogy ön minden nap telefonál, minden nap 10-szer telefonál, és az sok. Még csak most telefonáltam előtt. Értem, de tegnap is telefonált, tegnap előtt is telefonált, és azt mondom önnek, hogy én nem pótolom a családját. És nem, lehet, nem kérdezhetek most valamit? De kérdezhet valamit. Azt szeretném kérdezni, hogy a, a, nagyon tetszik az, hogy az autóbuszipar föl fog lendülni, de jó volna, hogyha a ruhagyárak meg a, a cukorgyárak is fellendülnek. Én ezt értem azt mondjam, de ezekkel a gondolataival én nem tudok és nem akarok mit kezdeni. Még egyszer. amelyet valamelyik reggel egy hölgyel, egy nénével a műsorszó használatával éve folytattam. De itt szeretném szüles figyelmüket felhívni, hogy ez nem idegyógyászati rendelés, mint ahogy nem gladiátor torna. Én nem lelem örömömet mások kritizálásában, mások nyilcini megalázásában, ha egyébként nincs más lehetőség arra, hogy a műsorom szabad kapjon. Jelen pillanatban P betűk telefonálnak, mint tudják, egy P betű megkapja a bizalmat, utána soha több. Amennyiben nem telefonálnak, ma hamarabb megyek huszadába, mint gondoltam volna. Az, ez, az ezzel kapcsolatos csalódottságom egy tízes skálán egyes. Uram, ezzel a 062275-ös számmal ön is minden nap telefonál. Önnek sem vagyok, tehát értse meg, minden nap telefonálok. És nem az a baj, hogy minden nap telefonál, hanem hogy nincs minden napra mondani valója. Ön is nagyon gyakran telefonál, tessék! Sziasztok! Ön mikor telefonált utoljára? Balszára gondolok. Nem kötelező, hogy ez a műsor betelefonálós műsor legyen. Betelefonálók nélkül is a rádiós piacon vezető marad a maga módján pedig hozzáadni nem tudnak, azt nem hagyom, hogy elvegyenek belőle. Tessék! Tiszteltem, ti a lavón! szerettem volna már egy Oké, okay, rendben van. Önök a Veszed Fejszényele című beszélgetést hallották, alatta nem telefonált, utána nem tudom föltenni. A rendelkezésére áll a dörö.fialajanos kukat A Kéfe teljesen világos, transzparens, átlátható szabályai voltak, és azok is maradnak, amik megmaradnak. Nem a telefonálásról akarom elvenni a kedvüket, azt nem akarom, hogy néhány hallgató beltenyészetévé váljon ez a műsor. És mint tapasztalhatják, csak azért nem vezetek műsort, hogy itt legyek, ha van zene, amit meg akarok mutatni, megmutatok, ha pedig nem, akkor kilenc óráig kitartok, mert az végig csak, hogy kilenc óra, és utána, mint a vöcsök veszem a kalapom. Még egyszer erről a 06 22 sok. Mondom, sok Mondom sok Jó, jó reggelt Én Mondom sok Jó reggelt jó reggelt kívánok fialaut. Jó út A zuglóból beszélek Az ablakom Minden reggelönt hallgatom De soha nem telefonáltam még Ezt hallom a hangjám A zuglói kertekkel kapcsolatban Szeretnék valamit mondani Csupa fül vagyok Ablakomból oda odalátok a kertekre Tényleg nagyon szépek de elvettek tőlünk egy nagy darab parkot, amiből a látványterv úgy volt kitéve, hogy a lakóknak is le, itt lakóknak is lesz egy szép park, játszótér. Lekerítették az egészet, a parkokat ünnepélyesen majd vasárnap ezek szerint átadják, a másik rész meg le van zárva, oda senki be se mehet, és abba hagyták a további építést. Csak ennyit szerettem volna mondani. Ön, ön egy olyan valaki, aki számítógépes, vagy olyan valaki, aki nem számítógépes? Nem tudok szám... számítógépezném, csak telefon. Jó, azt megteszi nekem azt a végtelen szívességet, hogy mondjuk egy hét múlva, ha Netán akkor is Rossz Gondi Zoltánnal fog beszélgetni, mert szerintem Papcsák Ferenc kampány finishben már nem fog rendelkezésre állni, akkor betelefonál és elmondja ezt? Mikor be fog beszélni? A... Hát amikor Rozgonyi Zoltán lesz talán egy hét múlva, én most azt gondolom, hogy pénteken lesz 805 kor. Megteszi? Telefonál, igen. Nagyon szépen köszönöm. Kelemes hétvégét Első. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Csak annyit szeretnék mondani, hogy ma reggel elmentem a kocsival adni, elvittem a gyerekeket a suliba a Márton utca elejére. Megnéztem ezt a két házat, amit felújítottak itt az elmúlt néhány évben. Gyönyörűek. Tehát tényleg olyan szépek, élvezet oda bemenni. Nagyon szép az utca. Igen, Ferencvárosban nem egy ilyen házban. Korábban én is voltam ilyen házavatokon, de azt ne tudják meg, hogy milyen hülyén éreztem magam. Nagyon! Minden protokolláris eseményen hülyén érzem magam, ami nem a dolog kritikája, hanem az én elviselhetetlenülségemnek a bevallása. 3.50, 3.90, 4.51, 3.50, 3.59, hétágra süt a nap, bár hogy elnézem, sütthetne hétágomra is. <suzdítás> Kéval arra feltétlenül is, a hét problémám, hogy a honnál ki. Elnézést, azért mert nincs mondandója, mint önnek. Azért. Azért, mert akadályozzák a műsort abban, hogy eljusson valahova. Azért. Igen. Öreged? Jó reggelt! Ö, szeretném kérdezni, lehet, hogy hogy tiszteletét teszi valamelyik uh, pontkoncert, amit Tiszteletét teszi, micsodán? Valami Nem. Nem, nem, nem. Mi van? véleménye, hogy pillanatra elkapkozták a. Hát mert a stólsz, hát. Én a magam részéről még a Niljárgy jegyemet kell, hogy beszerezzen Nem, nem megyek. Öreged. Jó reggelt kíván, a közlekedés lehet? Persze. A Lágymányosi hídtól a Kőbányai út felé, hát olyan 35 perces ö, út lett belőle, mert ilyen idéglenes egy alakítottak, ilyen eléggé ötletzerűenek, és a háromságból lett két sáv, hát katasztrófa. Sok türelmet. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Kíváncsi meg az ön véleményére, mi, mi, hogy ez a száuzott kincsenek, ez a csokolásszerű visszaúzata és bejelentéssel, mi a véleménye? Nézze, én erről, tud, én erről tudok öt hónapja nagyjából, úgyhogy engem olyan nagyon nem lepett meg. Nem tudok őszintén megmondva, mit mondani. Szívesen csinálnék ez ügyben interjút de azt hiszem, hogy most emiatt Bán Lászlót nem fogom felhívni Lázár János legfeljebb magánemberként fog erről beszélni lehet, hogy fogom a honpolát és megkérdezem, hogy a lányom hogy elmegyünk a parlamentbe megnézni most abban, hogy ez a legnagyobb gondunk hogy ezt most hazahozták én ebben azt hiszem, most nem fogok részt venni 6 perccel volt, 3 9 Jó reggelt, Jó reggelt kívánok. Uh, Tegnap um, volt szó erről a járdán parkod, Igen. És, és gondolkodtam a témán, és csak telefonálok már, nem sokáig hallgattam a műsorát reggel, hogy volt erről szó. Nekem van egy olyan élményem, hogy nekem volt egy főnököm, aki rendszeresen, de komolyan rendszeresen egy fekete nagy autóval fölállt mozgási jutteleki járnára. Iszonyatosan irritáló volt az a dolog mindenkinek, és mindenki meg is mondta neki, meg a tevezőőzaggató, hogy, hogy Géza, ez egy bunkóság, és jó, mosolygott, de az ő inget tűszövét, ez nem nem tudom, értem, akarok mondani. Értem is, meg nem, mert valójában ez ne binger küsszöbb kérdése, de értem, amit mond. Ja, na most ugye, bolgasztó módon bántotta az embert, és ebből anegdotáztunk is néha, de amikor tegnap a témát felhoztam, akkor azon gondolkoztam, hogy azon túl, hogy teljes mértékben igaza van, és ez egy nagyon nagyon és mindet, hogy a miniszterelnök vagy, vagy bárki, akkor mégsem ez az a dolog ami például most nálam, de most csak a saját érzésemről beszélek kivágja a, a biztosítékot amit a legúló a gyógyszer tehát ez, ez valamilyen mértékben talán azért mert ugyan nem ért... valószínűleg azért gondolja így mert az gondolja hogy én ezt egy kiemelt egy egy jelenségként kezelném nekem nagyon fura a viszonyom nehezen definiálnám illetve mindig úszkodtam tőle és ennek meg volt az oka hogy uh, milyen a viszonyom Róna Jegonnal, aki tegnap uh, elállta a kettes villamos útját, és ezügyben az Index hoz részletet arról, amit a Facebookon feltüntetett. Én az egész szöveget nem olvastam. Ha netán van benne más is, akkor mondják el. Tegnap előtt figyelmetlenül álltam meg, nem vettem észre, hogy belogok a sinekre, meg egy pillanatnak gondoltam, két perc lett belőle, feltartottam vele egy villamost, még soha nem tettem ilyet, nyilván nem jobb késő, mint soha. Magyarázta az esetet Rónai a Facebookján. Lehet, hogy van benne egyébként bocsánat, én ebben ilyet nem olvasok. Azt se értem, hogy mit jelent az, hogy jobb, nem jobb késő, mint soha. Um, a stílus az ember. Amikor én azt mondom hallgatóknak, hogy sok, akkor nem arról van szó, hogy én meg akarok alázni embereket, hanem valamilyen módon megtisztítom, mint a műtétnél a nyaki ütőeret, hogy ott szabadon áramulhasson a vér. Amikor Orbán Viktor a fodrászához úgy megy, hogy úgy parkol, ahogy az Magyarország vezetéséről is szól, és áthallásos történet. Ez, ez, ez teljes mértékben igaz, így van, és igaza van, és mai napig... De akkor mit nem ért? A, a, tehát mai napig felbe a, a... De akkor mit nem ért? Ilyet látod. A, azt, hogy... Tehát az, hogy, hogy... Ez, ez mégis nem egy olyan típusú, most nagyon hülye szót mondok, van ez a kifejezés az angolban, Show showstopper, tehát, hogy, tehát hogy nem ezen fog múlni. Mikor... De ezen fog múlni, ezen fog múlni, mert ha elolvassa a tölgyesi cikkét, amivel mélységesen nem ért egyet, vagy nem is olvasta így, aztán nem tud vele nem egyetérteni Navracsis Tibor, abban szó van arról, hogy mennyiben torzul a valóságérzékelés. Én pedig azt gondolom, hogy Orbán Viktor valóságérzékelésével sokszor van probléma. Ez pedig nem egy magán probléma. Ezt teszik, hogy... Ebben a pillanatban viszont megérkeztünk a végállomásra. Én Magyarország problémáját látom az a járdán parkoló autóban, és abban, ahogy erre nem reagál a miniszterelnök. Az erő politikája van benne, amit meghirdetett március 15-én a Nemzeti Múzeumnál. Ezt az erőt látom a járdán, és Pintér Sándort hívnám a legszívesebben, ha nem látnám őt ott az anyósülésen. A szó virtuális értelmében. Töszönöm. Ezt teljes mértékben értem, és szerintem a nagyon sok példát hozhatnánk, amikor a magányűkdépésszárakat elvették az erőpolitikájáról. Azt értse meg, hogyha valakinek a valóságérzékelésével probléma van, és az illető repülőgépvezető, az nem magán probléma. Ha a kiskertjében valakinek valóságérzékelési problémái vannak, és összetévezté a kelkáposztát a kukoricával, magánügy. Orbán Viktor esetében ezek a problémák nem magánügyek. Igen, ez, ez is igaz. Ebben is igaz van. De akkor, akkor mivel vitatkozik? De, de alapvetően ez egy bunkóság, és alapvetően... Nem, nem, nem, ez egy nagyon fontos dolog. A bunkóság véget ér ott, ahol valaki ezt elköveti, és soha többet mondhatni, no more. De ez rendszeresen bekövetkezik. Igen, de amit akarok mondani, önnek az csak annyi, Szerintem ebben az országban, ahogy, ahogy adót nem fizetnek nagyon sokan, hasonlóképpen nem foglalkoznak az emberek azzal, hogy kinek mennek bele a komfortzónájába, és például hova parkolnak, és mit csinálnak. De ezügyben a miniszterelnöknek talán jó példával kéne előjárni. Azért a nagyon furcsa lenne, hogy egyébként magában a Volkswagen transporterben lenne egy tábla, adót sem fizetek felirattal. Nem. A, a, igen, neki, neki határozottan jobban. Hát akkor miről vitatkozunk, de tényleg? De, ne, nem vitatkoztunk, én csak azt mondtam, szerintem ön ö, tovább gondolt, én csak annyit mondtam, hogy nem ezt látom a legnagyobb problémát. De azt értem, meg, hogy én se ezt látom a legnagyobb problémának, de ha valakinek a valóságérzékelésével probléma van, és, ön, és ő azt kérdezi tőlem, mondjuk Orbán Viktor, hogy János Kám, Honnan a pitlibe gondolod, hogy nekem gondom van a valóságérzékeléseddel? Akkor itt most például találtam egy példát, és ennek kapcsán azt mondom, Viktor, ha te egyébként egy senkiházilennél lennél, olyan, mint én, aki nem oszt, nem szoroz, akkor ennek nincs problémája. De neked felvitta az Isten a dolgod. Te miniszterelnök vagy. Te ezt nem teheted meg. Ért. Neked, hogyha rossz a szemüveged, nem. akkor ki kell cserélni. Én, hogyha elbotorkálok a magam kis budai utcájában, gyalog, legfeljebb előtt de érted kár lenne. Tessék! Mondom, tessék! Halló, jó reggelt kívánok! Én egy egészen más témáról kell beszélni, hogy ö, a, a beszéd az tisztán hollatszik, de a zene az miért van olyan? Hogy ne lehessen lehallgatni. Tessék! Jó reggelszívánok! Elné vagyok. Azt szeretném mondani, hogy most öt percig egy olyan zi emberrel beszélt. Ön szerint. <Szul> Ő meg lehet, hogy örül gondolja ezt. Tessék! Kérlek, hogy kérlek, hogy Lehet, hogy én rosszul gondolom, de képzelem mi lett volna akkor az a fodrát, hogy hetente kétszer bemegy a parlamentbe, megnyírja a, a miniszterelmet, a kutya nem foglalkozott <tos> de Nem fogok válaszolni. De ez pontosan olyan, mintha egyébként a postás megharapja a kutyát. Érté, de hát nem. Itt, itt nem erről van szó. Ekkora baromságot, ez, ez szokor egyszer, és ez, nem seggel foglalkozott, hanem, hogy tényleg jár, jár, jól nézzel! ki, minden kétszer nagyobb a fodrát, de ezt így leredezni, ez egy ez egyik. Én megígérem önöknek, ha miniszterelnök leszek, folytasson. Nem lehet úgy parkolni, hogy az ember ne vegye észre azt, hogy a villamos útjában áll. Ezt a tévedést minimális kockázatával állítom. Szerintem addig jó, amíg ez a fodrás Nem kap 4 milliárdot a nemzet Én azt gondolom Erről Ilyen bőrt nem húzunk le Nem vicces Nem vicces mondaná a lányom Vagy mondta volna a lányom Mondjuk 8 évvel ezelőtt Én nem akarom önöket nevelni Csak eldöntöm, hogy miféle a sorba És mi nem 353-9451 először. Téssak. Jó napot kívánok, vagyok. János hát, vagyok. Ez egy különféleket? Tessék. Le voltunk Fejérvároneten a Puskás Akadémia Kispest meccsenény. Én régi Kispest szurkula vagyok. Hát van egy az átlunk, hogy Puskás-Hangeri Kispest levetették a puskás nevet a rendetők Ők a felcsuti vezetőség parancsára. Hogy hol érjük? Tényleg, hát híraman fogalmazva elvették a nevet tőlünk, és még le is vetették a puskás nevet. Mert ha nem vették volna, akkor mit csináltak volna? Hát akkor kivitettek volna minket. Hát, amit értek a történetből, az nincs jól. Igen, hát hát hol érjük? Én ezt szerettem volna. volna civil ellenállás. Visszavinne a plakátot kirakni megint. Évként hol élünk? Magyarországon élünk 2014. Március 28. Péntek 9 óra 2 perc 23 másodperc. Tulakyni erre válaszolni. 3.53.94.51 először. 3, 50, 3 94, másodszor. Minden műsor kísérleti műsor minden adás utolsó adás. Még 8 vagy 9 nap, és elemcsere. Tesszük. Jó napot, tiszteletem. Nem érdeklő, de izgalommal várom a hétvégét, ugyanis régészkedni fogunk. Találtunk egy repülőt. egy világháborús repülőt. De ön az az ember, aki egyébként már felvette velem a kapcsolatot, és időként Oroszországban kapirgál nem ebben az értelemben, vagy ön egy másik repülő kiásró? Én egy másik vagyok. És hol találták ezt a repülőt, de nem mondja meg egész pontosan, hogy véletlen más ki. Nem, nem, nem, nem is akartam megmondani. Dunamederben, nagyon alacsony a vízárás, és, és, és ott. Kvadozás közben. Kardozás közben? Kvad, kvad. <gül> Ugye miket nem hallok, szóval ott kvadoztak, és akkor hogy, és miért látták meg? Várjon egy pillanatra, jó? Visszahív, mert akkor itt maradok. Igen, visszahívom. Jó, csak kírek lennének, jó? De akkor biztos, hogy visszahív? Mikor meg? 5 perc, 10 perc? Várjon, lesz közlekedés? Akkor megmondom, kerek 5 perc múlva. Most 9 óra 4.19 9 óra 9.22-kor. Köszönöm. 5 perc. No. A műsort az SBP Systems kft támogatta. ámogatta. Maga egy megbízható ember. <gül> Én tiszteltem. Szóval kvadozgatunk, kvadozgatunk, és akkor hip-hop, találunk egy repülőt. Barátom vette észre, hogy egy, hát ugye alumíniumból készülnek ezek a régcsavarok, de van és uh, a függőleg egy picit jobbra dőlve kiállt 60 centit a földből. De mi, mi állt ki? Egy, egy propeller? Igen. Igen, egyik, egyik szárnyát, vagyis bocsánat, egyik uh, lapátja. Milyen messze vagyunk lakótelepüléstől? Uh, körülbelül 8 km hét. Uh... A Duna főágánál vagyunk, nem fogom behatárolni ennél jobban. Igen, igen. Világosban láttuk? Igen. És foglalkoztat bennünket, hogy hogyan van tovább? Pontosan, pontosan. Hát ugyan már szó vendőröknek, tehát, tehát ebből valószínű majd sajtóhír lesz a későbbiekben, de amíg még azok nem jönnek, amíg egy kicsit körülnézünk. Mikor volt az eset? Múlt hét szombat. És azóta a rendőrség nem, nem ment ásni? Nem. Tűzoltóság se? Nem. Mikor látták utoljára? Tegnap. Izgatja, mint egy gyereket? Nagyon. Valójában egy gyerek? Én nem, lelkiekbe talán. Én ezt értem, de ezügyben igen. Igen, ezügyben igen. És nem fél egy kicsit? Egyáltalán nem. Hát most úgy értem, hogy fél, hogy tudja, a gyerek is úgy van, hogy akkor kapirgál, kapirgál, és aztán amit találattól hirtelen eláll a szívverése. Szóval sejti -e, hogyha mit visznek magukkal, mint eszköz? Kettő darab fénykereső, meg a lapát megásó. Igen, hát ami a fémkeresőt illeti, azt a nagykárt nem fognak okozni, a többivel se feltétlenül, de hogy mi fog előjönni belőle, hogy ez vajon, hát vajon. valószínűleg csak egy darab, tehát annak kicsi a valószínűsége, hogy az egész gép ott legyen. De nagyon szükséggel ott van, mert uh, tegnap, én ugyan nem voltam tegnap kint, de két haverom kiment, és azt mondják, hogy nagyon nagy területen pittyeged, és uh, kettő darabba lehet a gép, mert kettő olyan terület van, ahol, ahol szintén volt. Jó, tételezzük fel. Hánykor állnak neki? Haló? Kérdezem, hánykor állnak neki? Hát összeegyeztetjük, hogy kinek milyen dolga van. Vagy szombaton megyünk ki, vagy vasárnap. És valószínű, hogy a délelőtti órákban még ezt nem... Addig, amíg, amíg világos van? Persze, természetesen. Mit gondol, mit fognak találni? Tehát, hogy, uh, hogy ez milyen-mélyen lehet? Uh... Biztos, hogy nincs mélyen. Uh, a, én, én, illetve mi, ahogy beszélgetünk, arra gondolunk, hogy valószínűleg ez vízbe esett. Tehát valószínűleg akkor magasabb volt a vízállás, és gyakorlatilag csak üledék uh, boríthatja. Úgyhogy nem, nem, biztos, hogy nincs mélyen. Csak úgy kérdezem, hogy ha az anyukája lennék, ami egyébként azért se stimmelhet, mert ugye nekem más van, mint egy nőnek, de attól nem fél, hogy esetleg ez a dolog, ez mondjuk úgy pukkan egy kicsit? Nem. Tehát ebben lehet robbanószer? Hosszú, túl hosszú idő, el, tehát már ahhoz, hogyha... Jó, hát víz alatt van, meg egyebek, ezzel együtt azért az óvatosság az nem árt? Ö, nyilván óvatosság veszünk, a lehetőségekhez mérten? Ö, nem hasonló tevékenységet feltételezésem szerint még nem folytatott de gyerekkoromban kiástunk egy csontvázat. igen? Régész, régész akartam lenni igen, igen és ez a csontváz ez hol volt? a temető oldalában tehát a temetőnek egy olyan része vicce maga kiást a temetőt? nem, a temetőnek egy olyan része amit ö, hosszú idő nem használtak. hát értem, de akkor is a temető része volt valamikor így van hány éves volt? A 10-12 De azt aztán remélhetőleg abba hagyta, hogy az egészet kiásta? Uh, igen, gyakorlatilag a Haza is vitte? Nem, nem mindent visszatettünk, illetve a... <gül> Hát, hogy mindent visszatettek, nem esett egy kicsit szét? Hát, de természetesen uh -huh. Persze Bízunk benne, hogy családtag volt, így aztán nem sértődött meg Hát, mert ha nem volt családtag, hát akkor a Poltergeist, nem tudom, látta -e a Spielberg szívben, hogy honnan jut az embernek az eszébe, a Polter, látta a Poltergeistet? Igen, nagyon régen. mert hmm, hát ez egy régi film, maga hány éves egyébként, ha ilyen filmeket lát? 41. Mert hát a Poltergeist az olyan régi, hogy akkor ön nem akkor látta, amikor bemutatták. Nem. Polgári foglalkozását tekintve micsoda? Én vállalkozó vagyok. Ne, ilyet nekem nem mondjon, figyeljenek, én valamikor tanítottam, nem is rövid ideig, kérdeztem a gyereket, hogy vállalkozó a szülét, az olajszűkítéstől kezdve a könyvkiadáson keresztül mindenki vállalkozó volt, mivel vállalkozik? Uh, Szállítmányozom. Tűtől a repülőig. Red, ezt már értem, ezt már most akkor lehet, hogy egy repülővel több is lesz. És ha mondjuk találnak ismét egy embert ott, már nem abban az állapotban, ahogy beszélni szokott, azt se fogja tenni önöket a tevékenység folytatásától. Nem, nem akarom lebeszélni, csak kérdezz, én aggályoskodom. Nem. nem. Bármit találnak, ott hagyják, vagy bármit találnak, hazaviszik. Uh, mert ezt már.. Uh... Hát valami szép dolgot távunk, hazaviszük, de ezt már még megbeszéltük, hogy mirehogy már jeleztük is a rendőrséget... Jó, de ha van egy breitling a, a, a vadászpilótának, akkor is megy, akkor... Még, még egyszer? Mondom, ha van egy Breitling-i a hallottak, akkor... Az az enyém. nyím. Addig fogják ásni, amíg nem jön a rendőrség? Igen. Igen. <gül> nem fogom lebeszélni ennél nagyon mértékben, és eddig sem beszéltem le. Külön-külön mennek vaddal? E, együtt megyünk. De most már nem vaddal, hanem valószínűleg megyek traktorral is. Mert van a homlokrakodó, aztán, hogyha ki lehet emelni a motor, ott is fedjük. Azt nagyon bírom, hogy ilyen hallgatóim vannak. Viszont halás. Viszont halás. Önök egy olyan beszélgetést hallottak, amely akár már az elemcsere után is bekövetkezhetett volna Lassú átmenet Ha az önök társaságához tartoznék, miközben nem tartozom az önök társaságához A honpolának nem mondanám meg, hogy hova megyek Valami sugja, hogy a honpola nem örülne neki. Miközben határozottan azt állítom, hogyha ön elhívna engem, egy olyan időpontban, ami nekem is jó, elmennék, és hazudnék, vagy eltitkolnám a honpolal. Készítsük elő az Are You Going With Me bár akár fél tízig is maradhatok, de egyáltalán nem valószínű, hogy... Hey, hey, hey, hey, hey. 3.53.94.51 először... kötelezettségeinek érdjő, hogy elmenjen szavazni, igen akkor nem tud bírás szavazni. Igen. Jó reggelt kívánok. Ezt a dípócs sokkal érdekesebb volt, mint az egész választási kampány. elsősorban ez a tebetőbeli ásás tetszik. Jó reggelt! Jó reggelt, Jó, reggelsz. Jó nap, fia, utóra fia vagyok. Én pedig úgy döntöttem, hogy április másodiken elhagyom az országot. a végleg. Már be van csomagolva? Még nem vagyok becsomagolva, de az, az összes egyéb előkészületet már végrehajtottam és a család pedig, amikor az ovinak sorinak vége, akkor, akkor csomagolják be a... Bár egy pillanat, ha valaki külföldről telefonál, nem tudom, oda akar-e venni. Jó reggelt! Jó reggelt! Nagyon tetszik azon, amit hallottunk. még Németországot hallotta. Ön hova megy? Én uh, Londontól keletre néhány mérszöldet fogok lakni, most így az első időkben, de hogyha ott nem jön össze az a munka, amit... Uh, amit kinéztem magamnak, és amit elkezdtem már szervezni, akkor további maga. Nem is érdekli, hogy hatodikán hogy dönt a nép? Az, az, egyik, az egyik sarkalatos pontja, vagyis hát nem sarkalatos pontja, az egyik, egyik legnagyobb tolóerő a döntésemben az az volt, amikor a feleségemmel nagyon sokat beszéltünk erről, amikor már nem érdekelt, hogy a... Az ilyen-olyan tüntetéseken uh -huh. nem vagyunk kint, nem mutatjuk meg, hogy, hogy sokan vagyunk mi, és nem mutatjuk meg, hogy, hogy mennyire fontos ez nekünk. Amikor ez már nem érdekes, nem zavart, Látja, milyen érdekes az dolog, az dolog az hogy ide most betelefonálhatna Mesterházi Attila, Gyurcsány, Ferenc, Szigetvári, az Viktor. Az érdekes, érdekes. Én turista akarok lenni egy kultúrát, civilizált helyen, ahol felemet járhatok, mert fizetem az adómat, ugyanakkor nem kell, hogy... De miért akar turista lenni egy olyan országban, ahol él? Szóval, ide senki nem telefonált ma be, hogy lesz valami rövid gyűlés az operánál. De nap hallgattam Langos Katalin beszélgetését Bárándi Gergelyel. Engedjék meg, hogy e, a jó emléket megőrzése érdekében erről a beszélgetésről én egy kukot nem mondjak. Legfeljebb arra fogok válaszolni, hogy miért jutott ez most az eszembe. <Szorítan> Ezért a kádárizmusban másféleképpen kellett lebukni és kibekkelni bármit is, mint most. Ezek az 50-es évek, ez az 50-es évek 2.0. Kaptam egy gerillamért, és rajta Orbán Viktort a transzporterrel a fodrászat előtt. Best events. We a tradition, a hagyományok, a mapok, a venture experimentek, a New York-i a New york Más kis is beszélt. Már csak azt hallottam. A jólét és szabadság volt még. A jólét és szabadság volt még, de ha emlékszik rá, akkor én akkor tettem egy említést azzal kapcsolatban, hogy ezeket a beszélgetéseket a szerkesztő prezentálta, már pedig tudja, hogy nekem nincs szerkesztőm. Ezzel kapcsolatban további mondatokat nem álmódomban mondani. Ja, értem. Minden esetre egy ott tudom, jó, jó de hát az elég hosszú ideig nyitva volt a zsebében a bicska, hogyha ezt csak most mondtál. Nyitott bicskával a zsebben közlekedni, az tökönszúrás szúrás veszélyével jár. Halló! Jó reggelt! Önnek is. Uh, a Róna Jön gondnal kapcsolatban... Amivel kapcsolatban? Róna Jön gondnal kapcsolatban... Igen bár nem voltam a rádiónál, csak annyi, hogy ö, én olvastam amit a Facebookon bejegyett, leírta, elnézést kért 500 ö, csak a kiegészítésképpen Akkor jó. Ö, mondom. Tehát, hogy érdemes, tényleg végig az egyet. Azt nem tudom, hogy az Index miért nem hozta le. Köszönöm szépen, ezzel együtt az ember azt úgy észreveszés feltartsa-e a villamos. Észreveszés, észrevette. Azt szeretném mondani, hogy képzelje el, most a kelemfődi pályájuk van fel a utra, hát így oldó sorok állnak az új metró megnyitásáig, és mi csak tényleg így van. De ez teljesen egyén van. Olcsó plazma lehet kapni benn. Termépegjelentést hallottak. Töké, hogy a Demskit nem hívják meg. Egyébként, ha belegondolok, lehet, hogy én se hívnám meg. Vagy lehet, hogy nem mennék el, ha volt volnék. Azért őszintén örülök annak, hogy ez a négyes metró, ez nem olyan, mint a kalocsai gödör ásás mert ott úgy volt, hogy kiássuk, aztán betemetjük. Ezt a hangot egy évek között azért is ütöm meg, mert a héten visszafogott voltam, de ebből nem az következik, hogy bármikor ne tudnék-e beszélni ezen a hangon. Ellenzéki győzelem esetén kénytelen vagyok valamilyen közéleti vonalat tartani a Kejfejancsiban. Kormánypárti győzelem esetén egyedül Navracsis kibort fogom megtartani, és lehet, hogy időnként beszélek politikáról, de folyamatosan forgatni fogom a hajomórát más irányba, ahogy én magam is fogok vele forogni. Ürökök. Jó reggelt a kalcsai történetről jött hogy a sírásról és az írásról egy másik lukat, mert az első szó is Úgyhogy... Ez a történet konkrétan arra vonatkozott, hogy milyen jó, hogy nem temetik be mindjárt a négyes metrót azt követően, hogy kiásták. We've got the... Néha könnyed abl. Hallgatni a kegyféjelzsit, mint megérteni. Így jutottunk el fél tízig, fél tízig és nem tovább. Fél tízig önöké vagyok, utána dörö.fi alajanos kukat gmail.com. Önök szerint ma felhivalóbb Azért a leggyergennek nőkben nagyon jó ízlése volt beleértve, hogy úgy tudnak énekelni a háta mögött, hogy arra szavak nincsenek. Köszönöm. Most mondják meg őszintén ebben a környezetben ennek az embernek ki van a négy kereket? De ha nincs, én nem adok neki kölcsön. Köszönöm. Jó reggel, megmondom ennek a lemeznek a címét. Kukkot nem értettem, micsoda? Hogy a lemeznek a címe micsoda? Ennek a lemeznek, hogy mi a címe? Ennek kérem alássák, az a címe, hogy Super Heavy. Fial Gmail.com Lehet leállítani, ha már beszabadult a múzeumba.